Uvidonsült eh, podcast. Sziasztok! Max és és velem Patiszonnal. Ezúttal eh, a kazuár témában, amiből Lóri kiszervezte magát, eh, de mi örömmel visszük tovább ezt a beszélgető témát is. Ezúttal eh, pró újfent próbálunk egy kis segítséget nyújtani a most vasárnap 19-én következő kazuárhoz egy kis lista, lista elemzéssel hogy jobban érezzétek hogy mire kell készülni pontosan ha minden igaz akkor mindenki előtt ott vannak a, a listák és a legelső ancsának a oldalossz listája, akkor vágjunk is bele és megkérem Porkit, hogy mondja el a gondolatait róla, így első ránézésre Hát, Tehát, amúgy egyébként elég új vagyok itt, Circle-höz, tehát így, nem mindent tudok, de, uh, tehát látunk egy P t és egy P kaját, ez egy ilyen érdekes uh, lok választópár. Uh, igazából ez a baldúr listában van Volt Vacher Megalit és Volt Guardian, uh, ugye Baldur ö, elég könnyen tud assassination-t is ö, véghez minni, pedig azért, mert két módja is van rá, az egyiket szokták ugye a, a Forest walk dologgal csinálni, mert Baldurnak van egy olyan képessége, hogy ha van teljesen, akkor át tud teleportálni egy másik forestba, ami a kontrolljában van, azt hiszem, és ö, a valamelyik volt, nem tudom melyik közül. Hát tulajdonképpen innen csak a... a majd mire gondolsz, geomancy Nem, uh, arra, hogy kirak egy erdőt, gondol. Igen, igen. A, a, Nem tudnak erdőt kirakni, a volt vagy cser, hogyha öl, akkor élő vagy élő volt modellt, bunyit, akkor annak a helyén egy háromincses erdő lesz. Na, akkor csak a, lesz erdő. Igen, tehát hogy nem közvetlenül rakja, aki yep. viszont közvetetten öléssel akár lövéssel, akár ütéssel meg tudja ezt oldani. Tehát, illetve hogy, ugye. Ha óvatlanul mellé áll egy, egy Grunt a, a hősnek, akkor ez könnyen. Igen, tehát itt arra kell figyelni, hogy ezt ugye, itt be lehet ilyeneket nézni, illetve hogyha van az asztalon már egy Forest, akkor ő maga is a kontrolljába ki tud rakni egy másik Forestet. Tehát az simán meg lehet, hogy bele az egyik Forestbe, és a kontrolljába kirakja a másik forestet. A, a, az NMI kasztára, és akkor és akkor ott egy szívás van, mert azért le tudja csapdosni. Ha jól ahogy... tudom, ezt fel kell adni a mozgását, ugye? Igen, igen. tehát nem mozoghat előtte. Sehát hát igen, de hát ez... már... az, az oké, okay, de hogyha már benne állt, tehát de hogy így... A körét, igen, igen, igen, igen. Tehát, tehát van egy de azért incsös, 14 incs fenyegetés gyakorlatilag így. Ricsével együtt. Aha. Hát, esetleg még valami push de hát az mindig benne van a játékban. Igen. Hát, ez befejezni szerintem igazából befejezni jó, mert, mert hogyha már ő kitette egy, egy erdőt, akkor már is ugye elhasznált némi fury -telre. És úgy hogy egyszer kell, hogy eltaláljon, és utána a defedés a speed is lecsökken, 3, úgy, egyet megboosztal, aztán szépen szétcsapod. P plusz 14, az az ja. 14 A Szentrisztónak a menekinje is Foreszté tudna alakulni, tehát, hogy az is, az is lehetne. Uh -huh. Tehát, hogy De az mondjuk itt, itt sincs. De, de nincs ebben a listában. Igen, igen, nincs ebben a listában. Szóval, hogy az egyik az, az, ez az, amit be lehet nézni így baldúrral kapcsolatban, hogy az emberek nem tudnak erről a forest és azért azért a lokkom még, még ő is azért be tud fejezni dolgokat, főleg úgy, hogy kapsz mínusz három, hogyha eltalál mínusz három Def-3 speed, és akkor esetleg van valami nagyot ütő, de kevesebb mattal rendelkező cuccli, és akkor oda megy baldúr, rád dob egy-két boost tehát hogy biztos eltalálja, és utána meg könnyebben a nagy ütő is eltalálja az ellenfélnek a haszterjét, vagy lokját, úgyhogy ezt, ezt, ezt beszokás be nézni, illetve van még egy másik típusú, hogy ez eh, nem tudom, hogy itt, itt ez eh, játszik el, de egyébként lehet Baldurral még, hogy a Spellről is asszaszinálni. Ez Rudinak az őrülete, amit hát Most igen szokott csinálni, de, de hogyha hoznak hozzá elég Geomass is uh, cuccot, Mondjuk meg, meg uh, Gelosgrovot, hát itt csak egy. Itt, csak itt igen. igen, igen, tehát itt ezért ez nem lesz a nagy veszély. Amit ezen kívül csinálni fog, ugye ott van ez a Megalit, meg az a World Guardian és azok azért fognak tudni ütni és azért Baldurral pedig ki fogja tenni na mindjárt nézem mi a levét ah, pillanat, bocsánat folytassátok csak közben van egy kis hívásom jó szóval igen, szerintem a gondolt ezek plusz erő, plusz két ám, mi össze egy deferensile speed. A, hm. a blood trackerek rossz tökéletes. És úgy látom van egy witch doctor, Igen. hogy tough -ok legyenek, van egy spell, ugye, hogy solid ground, hogy no knockdown, úgyhogy Na, mag... down is no Igen. Igen, tehát magas, tough, no blast, no knockdown. Van egy nullájuk no is, hogy prédát is válasszanak, úgyhogy fognak aprítani. Megresszlomozni. Szerintem ugorhatunk a következő listára, mindegyikről 10 percet beszélünk akkor reggelig itt leszünk. A másik úgy látom egy pékaja, hogy úgyhogy pékaja a epika nagy kedvenc, nem? Egyrészt már nagyon sokat játszotta uh -huh. az Epiket, most már azt mondta, hogy még a leges-leges próbálta a Pét, most azt mondta, hogy vissza akar térni egy kicsit. Vele van értelme argus hozni, a kedvenc beast -ja egyébként, úgyhogy... úgyhogy... Miért, miért olyan jó vele az Argus? Um, igazából annyi, hogy uh, ugye elég nagy a veszélytávjuk, gyorsak, uh, jó a defűk, stb. Uh, minden mellett, ami általában probléma szokott nekik lenni, az, az alacsony mat, mert ötös matjuk van, és aztán mm -hmm, a gyakorlat megfixálja egy plusz kettővel. Aha, aha. Fixál mindenkinek, úgyhogy ez már azért elég, elég pontos, és mindegyik két-két támadás ki tud rakni, tehát így gyalogos írtásra az elég, elég alkalmas. Ugye alap két fejük van. Vagy kombóznak egy jó nagyot? Nem, kombóznak egy jó nagyot, és, és ugye a hetes mattal azért nem biztos, hogy fog kelleni búsztolni az atakot, uh -huh. de hogyha magas defes gyalogságról van szó, akkor ugye az a 12 es erő elég szokott lenni, és akkor azt tudja mondani, hogy egy búsztolt hetes mattal már azért nagyon sok mindent eltalálgat, és aztán visszarángatja magához a, a uh -huh a Spirit és ez ugye ehhez van egy feláll is ami szintén így jó messzire tud fenyegetni a speed választ, meg kap egy muszt. meg még talán a Druidák egy kis húzogatással rá tudnak segíteni és hát a Feed körében pedig elég brutális mennyiségű spát ki tud tolni a kaja de akkor visszat tudja magát tölteni fury volt? Úgyhogy, hát én gondolom, hogy inkább ez lesz a gyalogos ellenes lista, és a másik az meg inkább egy ilyen általánosabb. Nem visszatértem, bocsánat. Jó, végig szaladtunk az Ancsának a listáján. Kicsit megpörgetjük, hogy ne reggelig jó. legyünk. Na jó, Ö, akkor nézzük a következő versenyzőt. Erősítésnek azt nem beszéltük, úgy látom az egyik osztályban krokik vannak. Igen egy Minimum Star Krokké, egy másik más jó szintén Swamp egy Warwolf és egy Winter Argus. Um, Warwolf az közepes base miatt egy ilyen zavaró feltartó. Uh, Swamp Gobber ugye mindig jól jön. Uh -huh. És a Winter Argus az pedig uh, még további gyalogos ellenes, ugye hogyha, hogyha szükséges. A másikban a Gator nem poszi, ez pedig Hát az mindenes. Szintén egy mindenes, így van. Hát igaz, csak, igaz, hogy csak három fő, de azért nem kell őket alábecsülni. Uh, hát a másik, amit egyébként mondott nekem, hogy hogy próbált most uh, legalábbis a baldúr listán minél több festett modellt, de egyébként a kajánál is azért a legtöbb az festett lesz, amit, amit hoz uh -huh. Most ez is szempont volt. Na, akkor most menjünk tovább. Következő, szintén játékos, Bérci Robert. Őt ismerjük? Nem nem nagyon rémlik a neve. Én csak most a jelentkezése kapcsán beszéltem vele. Uh -huh. talán, Akkor új játékos. Talán, ez jó. Talán Jézus kapcsán ha jól rém, jó rémlik. Uh, ő... ez, a, ez a Nick névez inquizitorról rémlik. Uh -huh. De nem emlékszem rá, hogy játszottunk volna valaha. Uh -huh. Nem, én sem. Uh, úgyhogy hát a kazuáron biztos, hogy először fogunk uh -huh. részt venni. És... Uh ő szintén egy pékaját hoz, illetve egy kromakot. És ami furcsa nekem, hogy, hogy tulajdonképpen a pékajával majdnem egy térlistát hoz, az a Waldwérnek a kivételével, uh -huh. minden más az, az jöhetne egy elkoyatérlistába. De hát az is egy mindenes bízt, a Waldwérd. Perál teljesen jó vele, sztalker ugye, ismerjük, hogy hogy, hogy uh, minden magas, tű, magas uh, erejű uh, ütközök, berzerkes, berzerkás, stb. stb. sprintes spinkes, uh, Druidák megint egy ilyen elég uh, balanszos uh, ilyen kisegítő jutni. Ba ba balanszos? Hát úgy értem, hogy ha nagyon kell tarpit, ha nagyon kell, akkor, akkor trükköket csinál. De a... úgy szerintem egy balanszós unit, mert igaz, hogy nagyon sok minden tud, de 9 pont van abban a van. 7 darab figurában, ami azért sok. Tehát... Drágák, drágák, viszont mindenesek sok mindent tudnak. Így, 9, szóval 9 pontért más, hoz akár egy 12 fős egész jó tarpitet, még talán némi supporter is. De, tehát, de azért ez a... Na mindig ne veszünk erről, hogy ezek a druidek pont nagyon király, így az Orboroszhoz nagyon illik a stílushoz. az így bármikor szívesebben hoznék egy druid, az Orborosz, mint, izé, mint egy Tarpit Unitot. Uh -huh. Főleg, hogyha ott van a stalker az úgyis kell szóval, hogyha valamit előletennél, akkor nagy esély van rá, hogy leülöd a sajátodat is. Uh -huh. Ezért, én... Na mindegy, csak ennyi, hogy ez a kilenc pont itt azért nagyon jó kilenc pont, mert hogy ez nagyon illik a a játék stílushoz, és kb. soha nem hoznék tarpítot, hogyha olyasmi a listát szokom, amiben ez mond. Uh -huh. meg valószínűleg az lesz szintén, hogy a stalkerrel kirohamozik, berzerkelget, stb. verekszik, visszasprintel, aztán a ferállal szintén, ha sikerül beérni, akkor választ egy plusz két speedet, odarohamoz, harabdos csapkod, és akkor kajával visszateszi, aztán meg füstökkel. Mm -hmm. Ezt így elég, elég jól lehet csinálgatni Talán a skinwalkerekhez megérte volna valahogy beszorítani hárompontira maradék két figurát Ha már van egy alfájuk mm -hmm. Akár reinforcementből mm. Igen, én is azt, azt néztem Ez az a furcsa, hogy nincsen izé az alapban uh, shifting stones mm -hmm. hát. Nem biztos, hogy kajához annyira kell, nem? Hát igen, így is elég Ez sok, mindig jó. Elég sok ilyen uh, mozgatós trükkje van így is már Persze jó jön, jó jön, de hát látjuk, hogy így is az küzdött. Tehát tulajdonképpen azért az orvos az 35 pontot nem annyira, nem annyira csípje, a 42 már sokkal jobb neki, sokkal könnyebben befér minden, uh -huh. vagy legalábbis az alap dolgok. Igen, hát öm, mondjuk egyébként én is inkább hoznék. Minimum Skinwalker-t alfával, mint maxot ot alfa nélkül. Mm. Ez egyértelmű, persze. Szóval, ez, az egyértelmű. Egyébként hogy... így első ránézést, ami furcsa nekem, az mindkét játékosnak így a listával, vagy egyikben sincsen, ha jól látom, Gorax. Igen, hát... Uh... Tehát négy listát látunk, és egyikben sincs Gorax. Ja. Hát uh, mondjuk a p ugye nem ugye nem is... Nem is uh... Hát nem, ugye nem. ott van azért a nem livingek vagy illetve a construct -ok, a warbees Ha után... ilyen apróságokon akkor az én listáimat meg se nézd. <gül> Miért? Hát, majd meg Igazából, <gül> igen, a, mondjuk a pékajához szerintem jó lett volna, a kromakhoz még, talán még inkább, de nagyon jó jön ez. megoszlanak a vélemények, persze nyilván ö, nincsen olyan páncértörése alapból, a, az Orborosznak, de, de sokan mondják azt, hogy egyszerűen nem éri meg azt, hogy utána befrencizezjen a beast mondjuk aki szerintem azt, <coughs> az, hogy valahogy visszahúzza, visszasprintelteti, valahogy megoldja és oda tesz neki egy, egy kis szartat és jó. Azért a <coughs> stalker egy Pure Blood uh, animusz ugye ami uh, Blaszt fegyvert ad neki, uh, oda tud csapni. Tehát alap, alapjáraton 19-es armorok -ok maximum, 1 mm. 2 as van talán, úgy láttam a listákban. Mm -hmm. Azért oda, oda tudja tenni magát szerintem. A kromaknak van valami damage -ja? nincsen, csak pontosságot tud, ugye, Wild Aggression-nel Így van. Végülis valamilyen szinten az is egy minimál damage buff, hiszen egy ingyen komot ja. nem, meg nem arra költöd el a... nem, a, nem a, az attack boostolásra költöd. Igen. Hát a ja, hajával végül is kevésbé, mert ugye ott valószínűleg visszaúszod a barbiztelet, már nagyon közel magadhoz, de azért kromakhoz én beraktam volna hm. hát Talán... Oda meg egy reinforcement vagy hát mondjuk inkább erősítésnek uh, egy, egy attacement nélküli druidza Mondjuk ott egyébként nem annyira uh, vitális a, a, a, az attachment szerintem az inkább ilyen nice to have. Uh, Igazából az van egy jó támadás, de, de általában hamar kivadásszák azért azt a ja. verszírt. Viszont izé az, az viszont mondjuk a listákkal kapcsolatban, hogy mit csinálnak. Tehát, hogy szerintem az a legfontosabb. Hát, hát ö, szerintem annyira ne vigyük túlzásba. Nézzük csak meg az emberek, olvassanak utána. <gül> jó, de az ha, a kényekkel podcastnak. <gül> hát, hogy a, az apró trükkökről beszélünk, nem arról, hogy elmeséljük, hogy pontosan mi a... Nem. Nem csak, hogy mi, mi, mi a dinamikája, tehát ja, hát a mire, probléma, mire lehet ugye, Az a dinamikája, van egy Warpass varázslata, és a Warp Wolf Stalker az ö, Berzerkert választva ö, Iron Aggressionnel, vagy mi az Wide Aggressionnel végig szalad egy fél uniton, hiszen bemegy valahova, leüt egy valamit, üti tovább az ütéseit, amíg van valaki a reach-ébe, aztán mikor... mikor az utolsót megölte, akkor szépen mozog három incset a Warpest miatt, és megint csak csinál egy hasonlót. Ez megint csinál hat incset még vissza. Igen, igen, Tehát A Sprint pedig, igen. Vagy az van, hogy, hogy az elején az, a veszélytávját növelített három és plusz a kilenc plusz a reach, vagy az van, hogy berohamozik, leüti az elsőt ugye a berzerketel, azt leüti az elsőt Warpest-el bemozog még mélyebbre a unitba, hogy minél többet elérjen Rítsa, lecsapkodja őket és visszasprintel vagy az óvatosabb, defenziabb verzió az az, hogy a legutolsó után kapcsolja csak be magán a, a, a warpest és azzal már visszafele uh -huh. Így vagy ugyanoda kerül vissza, ahonnan rohamozott, vagy pedig mélyebben be tudhatolni egy, egy unitba, és még mindig hat Ó, oh, baby! Úgyhogy, mi történt? Mélyebben behatol a unitba. Hát igen. igen. Úgyhogy úgy, ebből szoktak kettőt is hozni, a stalker. Igen, az a Will Paganinak a nagy kedvenc listája, amikor ezt kétszer el. Hát Meg a Zagi-nak két stalker meg egy Gator szóval, hogy így játszotta. Úgyhogy a, a kaját azt hiszem, hogy az én nagyjából elmondtuk, a p hogy az ott mind, ugye fogadni egy Occultation-t, egy, occultation egy nak fogja visszacibálgatni a beast a saját maga mellé és uh, Fit körben pedig uh, elég, egyrésztről uh, akár kopra hergelheti gyakorlatilag az összes bíztjét és uh, nyugodt szívvel a róluk a Furykat, a Fit -fury másrészt pedig uh, valószínűleg a Spirit Fangből jó sokat ki fog orázsolni ami megint uh, kellemetlen tud lenni. A Baldur az pedig inkább egy ilyen dinájolás, ugye a feat a, uh, azzal, hogy uh, szímezognak a, a Black tracker az, az? Mm? Nem, kicsit zúg valaki, de csak ennyi. Mm. Ilyen kaparászást hallok. Ja, azt én is hallottam. És, és egyébként a ugye a P-baldurnál ott a, a kövek azok elég szívósak pláne hogyha mondjuk a megfelelőre ráteszi a Stoneskint, az a plusz két az már egy mondjuk egy Volt guardian vagy egy soksebes megaliton már azért ö, sokat számít úgyhogy plusz két armort a is ki tud osztani úgyhogy ott meg a igen. magas, magas defű bíztjének még picit megnöveli az armorját is úgy már azért elég túlérőképes hát itt Mondd. Hát csak olyan, hogy a kromaknak még két dolgát ne felejtsük el. Az egyik a bestja, vagy a bestia, vagy nem tudom, hogy mondja. Az az izé, ugye hogy a kontrolljában nem lehet mágiát használni, illetve artnódozni. Ez kúró fontos. Igen, az elég igen és ez három fűr is. És azért önmaga is azért tud uh, asszaszinálni elég jól, hogyha így uh, valakit Engem majdnem megöltek így VTC-n, kb. egy negyedincs hiányzott, mert van egy olyan képessége, hogy a, hogy a mozgása végén ötincset tud ugrani, az gyakorlatilag egy plészelés, tehát kurva könnyen hozzá tud férni, utána a rítsével gyakorlatilag bárhova. És az a fitje, hogy maximum 7 plusz fury-t tud kapni, szóval gyakorlatilag 14 fűrje lesz. És abból azért hiába csak 14-es erővel üt, de azért 8-as mattal bízt formában, Super, és azért ott, ott meg tud ölni. Effektíve a, a Robertnek mind a, két, mind a két listáját, mind a két lakja ezt, ezt csinálja a feat körben, hogy tulajdonképpen újra tölti magát. Uh -huh. Füürival, csak hát a kromok azért veszélyesebb közelről, és akkor pedig veszélyesebb a spell valószínűleg. Lehet, akár alkalmattán ő is. Kell. Ja. Hát és ez a kromaknak ez egy ilyen 13 inch, de az, az trükkös 13 inch, szóval, hogy mivel, hogy és az 5 inch, az plétszelés benne. Jaj, ja, a sorok fölött, úgyhogy. Hát ja. azzal azért vigyázni kell, igen, igen. Úgyhogy mindegyikben van azért assassination potenciális, hát meglátjuk, hogy hogyan fogják használni. Na, menjünk tovább, akkor. Különböző egy jó kis convergence fefétől. Na, itt az első lista az ki akarról beszélni? Én egy picit tudok ezekről, nem olyan sokat. Az Iron Mother az ugye egy 8 fókuszos caster, akinek az a érdekessége, szerintem Worms jelen nagyon jó, majd egy Dom dominésennye, ami a Epic Healing-nek is, hogy átveszi a irányítást egy Worms felett. Non-karakter. Igen, non-karakter, ez fontos. És ami még van mellé, egy backlash, amit ugye ha rárak egy, egy Jackre, és azt ütik, akkor a, a kontrolláló Warcaster kapja a sebeket. Ez így együtt a kettő szerintem borzasztó mocskos tud lenni, hiszen átveszi az irányítást, közelebb jön, még akár háttal is fordítja azt a Warjacket, bepucsít. bepucsít, és mm. mehetnek a kis figurák szétcsapni, amire van egy 9-10 fős, fős reduktorzosztag, ami erre tökéletes is. Kis, kis sebeket fognak okozni, itt az a legjobb, hogyha sok kisebet okozó, hogy ne halljon meg gyorsan a warjack, mert akkor akár még Aszaszinéslől is tudsz, és azért a kolosszál is. Jó, annak is van Accelerator Spike, vagy miatt tök sok kis lövés. Uh, így, a reduktornak. Vagy... Nem, nem, nem. Az ja, Prime Igen, a reduktoroknak egy hatos van, illetve illetve kis tízes erejűtése. De az pont tökéletes szerintem erre. Igen. Igen. Az fontos, hogy sebződnie kell a Jacknek, tehát az állat nem Igen, igen, igen. igen. igen. Lehetőleg Azt... csak egy kicsit kell fit hogy ahogy arról szoktam mondani. Ugye, meg, hamar, akkor <gül> A fit pedig az, hogy mindenkinek, ugye a convergence jackeknek az az hogy a matjuk meg a ratjuk, az a casternek a matja meg a ratja, és itt egykörig a casternek a fókusza lesz a matjuk meg a ratjuk, tehát 8-as matttal, 8-as rattal fognak harcolni a abba a körbe. Szóta. Az nem piskóta, főleg, hogy a prime maximum lő egy csomót, és uh, ugye két ilyen csörlője van, amivel odaránthat magához, ami elég borzalmas dolog. A szem csak 10 vagy 11 incsre megy, ez, a, ez egy szerencse van. Amúgy arcnódos mindegyik, Jacky, a Iron Mothernek, ez a Field Marshall képessége, és ő is egy Warcaster Unit, vannak ilyen kis repülő ami amik, ha jól tudom, hogyha egy ilyen, egy ilyen kiszoflilis-szerű képességet csinálnak, uh -huh. hogyha Igen. eltalálnak, akkor plusz kettőt adnak a damage ezek után. Természetesen Igen. nem lehetnek de -ok, hiszen egy kis repülő lények. A másik, Köszönöm, Father Lucant, ő szerintem egy borzalmasan erős workaster. A legerősebb talán a, szerintem. Egy -egy. Egy is ott van. Önmaga ö, is egy borzasztó erős harcos, egy P plusz 16 tal és 21 sebbel, ö, hatos matta. még egy pozitív charge Igen, és van egy pozitív charge egy purification-je, ami ugye 6 van összesen a játékban. Van neki egy deceleration kombinálva azzal, hogy minden Warjack- és shieldguard lesz, így lelőni nem nagyon lehet, és van egy vacsör varázslata, ami ugye az erratában vagy, vagy valami fórumon láthattuk, hogy ha a azt csinálja, hogyha, ha, igen, tehát azt csinálja, hogyha az enemi modell a mozgását ott fejezi be hatincsre tőled, akkor egy battle group tag mozoghat és üthet egyet, ugye? Igen. Igen, és hogyha nem üt, akkor nem múlik el a Watcher, tehát egy ilyen fogócskát lehet vele játszani. Tehát nem tudott te direkt elni, hogy a bemozgok valami szarral, és akkor izé, mert ha nem akarja, akkor nem fogja triggerelni, csak, csak mozog, és nem üt. Igen. Ú, és javítható, ez a 21 sebes workaster, és steady, reaches es a fegyvere, hogyha megüt egy uh, warjacket, akkor hetes es defje lesz, uh, és a fitje az, hogy plusz négy armort kap mindenki a kontrolljába, és a repair azok automatikusan <gül> sikeresek. Ha esetleg valami <gül> mégis bennet. <menne. gül> hát corollary az... ugye mind a kettővel fefe -fe, okos módon, hiszen az talán a, a kórusa a convergence ugye a fókuszt szépen termelni meg a warjack az Assimilátor és a Cypher, az, az nincs meg fejből, de mindjárt megkeresem, hogy mit is Az tudom. Assimilátor az a Weapon Master repülő, a Nogdános lövésével, a Cypher az pedig uh, Piston spike vannak, aha, uh, és a nagyobb p igen, igen, Aha, aha és uh, a lövése úgy látom, hogy igen, az uh, ilyen különböző dolgokat választhat. De azt hiszem, hogy a elég kaksia, a Aha, a aha, vagy négyes, vagy valami ilyesmi. Hármas, igen. Ilyen, ez igen, ez nagyon érdekes, hogy a convergence jack változik a használhatósága a kaszterekkel. Nyilván ez inkább ez, egy. Hát, de nem ennyire. Tehát egy rekoner Recon... azért mindig rekoner, mindig lő, mindig üt, itt ja. pedig tényleg van olyan, hogy nem fognak lőni ezek a jack-ek hármas rattal. Ja. Hát igen, de itt a Cypher azt hiszem, az, ami kirakhatja a nehéz terepet, úgyhogy lehet, hogy csak elbodurrantja. Igen, az igen, az... igen. Vagy eltűnt, aztán szóródik, amerre szóródik a cső. Uh -huh. Úgy is jó, berakja, nem igen, meg. A Flair is igazából csak egy hit kell, hogy mínusz két legyen, tehát azt is be lehet próbálni. Uh -huh. nem direkt hit. Uh, hoz Enigma Fundrit, ami egy borzalmasan mocskos dolog, visszapakol, vagy három kis bézes, vagy egy nagy bézes, vagy közepes bézes, bocsánat, figurát uh, egy körbe, hoz is reduktor unitot és reciprokátor unitot, illetve egy optifex direktívet, ami, ha jól tudom, az a kis unit, ami mágikus fegyvert tud adni. Vagy passfindert, pass. vagy uh, valami. Ezért úgy van, hogy választható, hogy mit ad neki, és tud adni mágikus fegyvert, passfindert, vagy még valami rákot. Uh -huh. hát, azért, a kórus csak, uh, csak mást, másokat tud adni. Piskolta. Azért ezeknek a ö, Convergence tucoknak a nevei én, én még mindig úgy érzem, hogy beültetném, vagy 8 van a azt a majmot, aki ezt kitalált a reciprokátor, meg hasonló nevekkel. Nem tudom, hogy mi, hogy született az ötlet, de Mert hogy megártott neki. Lehet, lehet. Egy, egy két fél évet maxben töltött ilyen. Hey. Ja. Azt mondta, jó, menjetek a anyátokba majd akkor én csinálok ilyen figurákat. Ja, hát az ilyen igazi kocka frakció, de hát én a mai napi nem tudom, hogy ezek mik. Most én... elmondtátok, de... Én, én sem ja. tudom, hogy, hogy igazából mi azt sztoriuk, de nekem nagyon tetszik, hogy a kép képességeik olyanok általában, hogy mindegyiknek van két-három dolga, amiből választ. Mm -hmm. Most nagyobbat ütök, most szertdefenzes vagyok, ilyen. most armor Piercinges, most mit tudom én. Hát de egyébként nyilvánvalóan szerintem ez azért is történt így, hogy ilyenre csinálták a frakciót, meg hogy ma minden csak más, más lokkal, vagy ilyen Kaszterrel, hogy ugye már arra is gondoltak, hogy ez egy, egy limitált frakció lesz, úgyhogy minél változatosabb legyen, úgyhogy minél kevesebb figura kiadásával is, minél több élményt nyújtson meg változatosságot. Hmm. Szóval ez limitált mondjuk nem lett szerintem, tehát én, én ahogy nézegettem, én úgy látom, mindent lefednek. Igen, csak arra Porki, hogy nem lesz hozzá nagyon. Nem nagy lesz az eugyonság. Ja, ja. És hogy ne hogy... legyen ilyen nagyon izé, hogy nagyon stagnáló érzés ja. velük játszani. Ez most nem baj, főleg az olyan hülyéknek, mint én, ugye, akik szeretnek legyűjteni dolgokat. Így ja, ő, látják, így az... hogy véges a dolog, nem pedig a végtelenségig fogják a fizetésüket a játékboltba hordani. Hát de ja. lesznek mindig más frakciók is. De egyébként az izén, mit akarok, mit akarok mondani, de hogy, ahogy a dinamikájukról beszélünk a hasztereknek, az egyik ugye, az áramadra, az valószínűleg lőni fog, mint az állat, uh, ugye ott van, van is az Primaxium is lő, az a másik cucc is lő, és ott azt, pró azt próbálja majd próbálni megcsinálni, hogy elfítel, és megpróbál minél több dolgot lelőni. A lukant pedig bele fog, bele fog próbálni menni az arcba, és ott, ott uh, nagyoskodni, mert csak ráfítel, előre visz, előre megy, és akkor úgy, úgy próbál majd meg. ezt hát aztán meg bedorál, -e. Erről a konz konzervátorról nem beszéltünk, az Iron Modern-nél. Ez pedig egy, úgy látom, egy shieldguardos, uh, Vengeance-es Jack nem ütt túl nagyot, de, de van neki két buckler -ja, úgyhogy... A vagy egy. Hand of Vengeance, ez a plusz kettő atak és damage roll kap, olyan, mint a Blood of Martyrs-nak a menu Megharagszik, ha valakit bántanak a közelébe. Mm. Warrior modellt. ez egy gép, ez, hogy haragszik meg. Hát a... <gül> bevon, Nem van, ezek, bevon, ezekben bevon, mindegyiknek van ízé szellem a gépben. A és programozó. Ghost in menjünk tovább, szerintem. Jó. Jézusnak a... Még egy Iron Mother. Még egy... Hát hasonló a list... Ö, nem, nem hasonló a lista. itt Reciprokátorok vannak. Monitor, Cypher, Assimilator. A Cypher az, azt hiszem, az, amelyik egy nagyon nagyot tud ütni, aztán az vissza kell csörlőzni azt a fegyverét. Ö, ez is az előbb, ez az a... Ez 18-as az a és 18-as erős választak a lövést. Az inverterrel kevertem össze, az a másik listába lesz. Uh -huh. Assimilator, Monitor... Hey, én nem értem egyébként, hogy, hogy a a, a az, az t azt az miért nem játsszák, szerintem az a, a legerősebb az legalább az Nagyon-nagyon upkeep függő szegényke, tehát belefut egy egy es uh, kasterbe, és uh, szarunk. nem, hiszem uh, mi az uh, itt Kazuháról, hogy miért nem hozta senki a konvercsemsz játékosok szerintem közül, mert a, uh, szerintem Attila hozni fogja, mert egyébként azt hozzá kell tegyem, hogy most ez, ezen a kazáról három Convergence lesz, ami szerintem elég durva. Én nagyon örülök a... neki amúgy. Hát jó, hát kinek mi tetszik. Hát már mint azért örülök neki, hogy jó, találkozhatunk. Van, igen, igen, igen, igen. Ez tényleg jó, úgyhogy viszont a, a Kovács Attila, ő aki nem szokta beküldeni a listáit, illetve általában egy listával jön, és az viszont a, a Sinterion, tehát ő azt játsza. Jó, de de, de Porki a többi is, tehát én az aurórának nem érzem az erősségét, de az Axis, az Iron Mother, Father Lucant, mind szerintem egy nagyon nagyon erős kaszterek. Tehát az, hogy miért nem hozzák a Szinterjont-t. Hát most éppen hát az nem az került sorra. A kis hogy anya, meg a gyerek. És a Corder, yeah. Father, Father! Fuck your mother. Iron mother. A Dörlukant. És ez a kanálgép jó jöhet még velé. Ezt láttátok, nem a food machine olyan képe van, hogy ilyen kanálgép Nem látom. Na jó, térjük vissza. Amúgy ezt meghallgatja valaki? Hát remélhet. A, a Rudy úgy láttam, meg szokta. Szokták hallgatni. Igen, ő jó. az egyetlen lelkes, izi, lelkes rajongója a podcast-nek. Nem baj, nem baj, nem baj. Rudi Rudy, a te kedvedért csináljuk az egészet. Három nem, onna... este. Igen. Aki nyerni akar, annak csináljuk. Hát azt tudom, hogy a legelső, mikor legelőször volt ilyen, az kb. két nappal akkorik kazuár előtt volt. Akkor mindenki ott mondta a helybe, hogy basszus, nem volt már idő meghallgatni, és pedig annyira akartam okulni, hogy mik mik, De még a... így is, te még Én így is meghallgattam, meghallgattam ezt, és nem jön. is Igen. tudom az újáról. Na, úgyhogy biztos hallgatják ezt, úgyhogy csak módjával a hülyeséget. Azt próbáljuk elmondani, hogy az axis az mit fog csinálni. úgy nagyban. Axisnak egy ilyen jó kis megállítós fittje van, ugyanis lecsökkenti a speedjét az ellenfélnek, és aztán az erejét, és a saját erejét az biztos megnöveli, de közben keresem, és talán még a speedjét is. Igen, az ellenfél kap mínusz két speedet és a sajátjai pedig plusz két speedet és Ez ugye nagyon jó, mert rohamozás nem lesz abba a körbefelé az összes jackje az counter charge hozza vele az invertert ami nagyon nagyot üt egyszer, hozza vele a cypher amit ha megbeszéltük, hogy mit csinál, mm. konzervátort, amit szintén megbeszéltünk, a kis Vengeance-es, Optifex Directive, igen, a reciprokátor az, az melyik unit? Az egy nehéz gyalogos unit lesz, szerintem az a defense nem? Mm. Set defenzes, de tekerem már is a igen, az a szeddefenzes licses, aki választhat, hogy vagy szeddefenze -e van, vagy plusz kettő a damage rookra. ugye javítható mindenki szinten, a frakciónál. Akre... Jó, senki se javíthatat, nem. Az Akrisen servitor, ez mit csinál? Ez pedig egy ilyen kis golyó, ami javít. Ugye igenis tudod, hogy egyet... Nem, egy, egy, egy, sebet, egy sebet beleokoz egy jackbe, ahova ő akar, ez egy action, nem is egy támadás. Elvettem, és, is, nem csak és, és riperelni is tud így, hogy actionből is nem kell a dobni, egyet javít. Szóval. Meg van egy attunement servitor, az pedig, na kitálj meg gyorsabban, én megtaláltam, az pedig a flare-es. Ugye a meglő és sem egy körig olyan, mint a Reconer dövése. Az, hogy ötös ratta lesz, hogy fogja elkövetni, búszolás nélkül, azt nem tudom, de. Hát úgy, hogy. Sokat próbálkozik. Majd legnoknál olyan szájfel. meg minek meg. csökkentje? Valószínűleg. De valószínű, ja, úgy, utána hogy meg ma, minek persze. Hoz három darabot, hát ha bedob egyszer egy ja. Na, aztán jön egy kollár László. Ó, is, de láttam már egy ö, Captain carasloan mindenki kedvencével. Nagy komoly tír egy És tír egy, és egy tír négyes. Ez melyik némú? Ez a kettes, ugye? Az Artificial Rural Némú. Mindkét listában a Stone-ból, ugye, ismerjük. Ja, de beszél arról a Szignár, aki írt is a Szignárhoz. Jó, akkor... Hogyha értenék. Na mindegy, szóval, igen, Stonewall, mindenki ismeri. Az Artificial General Nemo, az a P, nem? Azt szem. Szerintem az E. Na, ennyit arról, hogy kiért a Szidnerhoz ugye Hát honnan tudja, mikor játszottam el vele, most értem. Igen, mert a Captain Adept Nemo az a E, nem? Azt hiszem igen. Most játszottam vele két napja. Az, e ah, nem, az Artificial General nem az az EE, -E, tehát ez a hármas, és a General Adapt a kettes, és a Commander az ah, egy Igen, is. akkor ez a hármas as az hármas. A Finch is csak az EE. Az, hogy is, e. is. Ja, három a... borjack pont, hát ilyen a vagyunk. Jó. Aha. És hozz, vele, hozz vele egy tündérfejet is. <laughs> Amúgy megint egy, egy jó kis jack, hiszen ugye nagyon drága, de van neki valami sustained datakos lövése, ha jól emlékszem? hogy kisül, és akkor hatincsen belül mindenki meghal. R ha. Jó, 12-es erővel kap, kapják azt a pofont. Ami ja, az autó, pofon, az nagyon-nagyon durva, ilyen elektrom, elektromos. És akkor utána, mivel azt a, azt a lőfegyverével csinálja ezt a kisülést, ezért, aki, aki az autóhitelt azt mondatok, ez a sustained attackkal lőheti. Uh -huh. Ergo, hogyha valahogy becsalja a Worcastered Warlockot ebbe a hatincsbe, és sikerül kisülni rá, akkor onnantól kezdve pumpálja bele a többi lövését, azon már azt hiszem, hogy 14-es erejű. Pumpálja bele, miután kisült, utána pumpálja bele. Való életben ez úgy működik, miután kisült, utána hazamegy aludni. De ő csak pumpálja és pumpálja. Ez egy ilyen, mert a némo az, durva. az nagyon, Igen. És hát van az a fincs is vele, aki még ráadásul ugye a fókuszt is még tudja. Még osztogatja. Van egy szép neve ennek a fincsnek, de ezt most nem mondjuk el. A gyerekek is hallgathatják a műsort. Igen. Uh, úgyhogy uh, ez a Thunderhead, ez elég, elég durva itt. Hát uh, nem beszélve arról, hogy még a, még a Stormcallerek is uh, megteszik a maguk részét ebben a listában, mert uh, gyakorlatilag ugye elég biztosan ugye följavul a képességük. Nem 8, vagy az alá kell dobni, hanem 9 vagy 10. A Nemo miatt. Miha nem az az Epic? Az az Epic, igen. Ennél már ez nincs, viszont, viszont hát azért ez a 8 is megdobható, és az viszont tudti, hogy a fit körben vissza egy kocka a sebzésre. Uh -huh. és jaj, jaj. De, a... de ezzel egyébként kurva jól lehet izélni, asszaszinálni. Hát igen, a... viszont ugye nincs a listában egyikbe se tarpit, szóval ha valakinek van egy komolyabb rohamtávja, akkor... Kacagva. És komolyabb ütő erővel is, ugye? Ütő. A hát igen, de ezt ugye egy, -egy scorn, egy, akár egy légió, akár egy orborosz. Akár uh, igazából, hát, hát uh, a, menot, a menota se. ezért tudja kivédeni, ugye, hogy ne lövöldözzenek csak úgy rám, mert nem megkusat lőnek. De nem, én soroltam tovább. Jó ja, értelem. <coughs> Úgyhogy uh, ugye nincsen. nincsen uh, Nincsen neki árkin uh, ugye itt a uh -huh. Azeb egyikben sem, úgyhogy azért az a az könnyebben ölhető. Bár gondolom, ez egy masin és uh, ugye a Jack-ekkel azért lényegesen nehezebb egy kolosszát és egy Standard látni. Azraptója. Satisztraptor igen. Tehát azért annyira nincs az elveszve ez a dolog. Én, én, én mindig is állítottam, főleg, miután uh, el ami egy. Ráadásul egy Armorra alapozó lista volt, sikerült szembe mennem, rudi játszotta ezt a tier 4-es, vagy akkor azt csak tier 3-ost játszott, mert nem volt benne Stormból. Viszont abban volt... Uh, Két Storm Storm Stormstrider. Strider. Igen, yeah. meg Storm Towerből amennyi belefér, meg Stormcallerből, minden, ami áramos. És, uh, és hát tulajdonképpen abban olyan tűzerő volt a feedkörben, csak azért nem lőtte agyon a... a, a Elektrolitos cuccával a, a Gortent Arm 26 on mert szarul dobott. De egyébként átlagra meg kell, ha pusztuljon az Arm 26 os ilyen izéktől, ilyen nyomajás villámoktól. Szóval ez azért nagyon-nagyon veszélyes szerintem. Uh, és még ráadásul, hogyha ugye fincsel osztogat, akkor fog tudni kempelgetni is. Tehát nem, nem arról van szó, hogy ő, ő, ki lenne téve, pláne a stormból mögött egy ilyen nagyon könnyű assassination célpontnak, azért a Karaslónnal mit, mit szeretne? Én őszintén szóval nem tudom. Nem az baj, hogy egyikben sincs nagyon, ami megfog egy igazán rohamozós sereget. Azért, azért a Karaslón seregbe ugye van a Stormbornnak egy nagy lövése, a Defendernek egy nagy lövése, a Karaslón is tud egy négy kockás lövést, a Long is összekombóznak egyet, tehát azért 3 kockását egy... tud, mert aktiváción kívüli. Karaslón, igen, igen. Mi aktiváción kívüli? Az, hogy aktiválod, ő... Ja, igen, igen, de úgy, az a fit lövése. De nem a featről beszél. Ja, csak a, a simáról beszélsz? Mezeli, izé, ja, mezeli. A mezei ja, körről, igen, igen, igen, igen, igen. amikor akár egy heavy beastage-eket is levesz, szerintem ezzel a 3 négy elég erős lövéssel. Hát, mm. Igen, az, az mondjuk brutális. Még, long, még egy, még a gunline line, akkor még egy osztag long is t is még tegyünk oda. Igen. Igen, Bár itt csak az, az lesz az szívás, hogy egyik. bejön ellene egy, izé, egy stalker, és igen. akkor már nem, nem látják a csekek. Hát ez Szerencsére az az ezek a listák, ezek a csak egy dologra építek, de arra nagyon, azok nem nagyon szoktak beválni, úgy látom. Bár azt tud csapni, is, de. Érdekes. Mert most így bejön egy menő, és azt mondja, hogy no, no lövés. Hát uh, szóval, szóval 35-ből volt egy ilyen, nekem is volt egy ilyen félelmem az elején, hogy, hogy majd emberek ilyen nagyon-nagyon-nagyon extrém ilyen eljönnek és, és akkor így azzal fognak ott végig trollkodni a mezőnyön de tulajdonképpen előbb-utóbb szóval a zsáka foltyát megtalálja is, és belefut egy olyanba, amivel pont nem tud mit kezdeni, és akkor elmegy a kedve az egésztől, mármint ettől a fajta nagyon szélsőséges építkezéstől jó, persze, Szignár, meg Karaszló, most Karaszlóna mit játssz egyértelmű, tehát ez nem, nem kritikál. Kalauzokat. <gül> Kalauzokat. Igen, itt mondjuk nem hiszem, hogy a, arról van szó, hogy itt rókodás, hanem ez egyszerűen egy ilyen, ilyen életérzés lista, hogy... Nem, persze, ez most csak ennek a kapcsán jutott eszembe, de hát komorodnak is elment aztán a kedve a stonewall listát, hogy egy kicsit rugalmasabban jobban de azért sok ö, kezdőjátékos van, tehát egy ö, tapasztaltabb játékos tud mit kezdeni, látja, hogy mit kellene feltenni, de kezdők azért hatalmas pofonba futhatnak bele egy ilyen, egy ilyen lövős listára. Az a baj egyébként, hogy ez izé, hogy ö, szerintem azért mindenki pakolt ütőerőt legalább egy listájába, és itt nincsen izé, egy sincs a némen workaster, és ö, az a azt szerintem meg fog halni. De oda és... kell ér. Igen. Hát oda, oda kell érni, de szerintem nem tudom, én, én, oda, én, én úgy érzem, hogy oda lehet érni. Az hát, én. én azt gondolom, hogy a kettő közül egyébként a némólistája lesz a, az, amit többször fel lehet rakni bátor szívvel. Tehát a, a, a, a karaszlón az, az inkább tényleg egy ilyen életérzése került be, én úgy gondolom, de az a, az a némólista az bizony sok mindent meg is fog. Szóval ott, ott, azzal az lehet nagyon-nagyon kellemetlen meglepetésekre számítani. Most még azt akarom megkukkantani egy másodperc alatt, hogy pontosan mik a tier bónuszai, mert... Már is mondom, olcsóbb a Stormguard unit, egy ponttal, az ugye nem használja. A Lightning podokat, a Stormwall Lightning Kidon podját, party. 20 inchre a, igen, a pályaszélétől. szélétől rögtön hívja rögtön. a villanom. És kettővel több a diploja. Uh -huh. Bár ahhoz már unit kell. Van neki két unitja Ebbe a listába? És Storm Tower, meg egy Mechanics, igen. És utána pedig a Control Phase-be rögtön egy fókusztal kezdenek a csökkéj. Hát nem egy világbajnok, de jó az a plusz két incs felállás. Úgy nagyon hozna mást ezzel. Tehát ez tipikusan az a hogy úgyis ezeket hoznám szívem szerint akkor jó van. Meg így legalább Nevetve első körbe, a, nem tudom én, van három kipje Igen, igen, igen, igen. Így, így pont ki tudja rakni hétből, ha akarja. Ja, ja. És utána jön, -e, jön egy ízé, egy troll, nem, vagy nem, nem úgy troll, hanem egy olyan troll játékos, aki tud egy esetleg bejátszani egy első körösénkúlvan, egy fenyegetést, és lelövi, vagy izé, vagy le, megöli az még mindig ritka, sok olyan sereg volt már, amire mondták, hogy az első körben, mert micsoda assassination-ök lesznek, de azért viszonylag ritka. Mondjuk a... Hát mondjuk van, aki megcsinálja, de abban nagyon bele kell nézni. Menjünk tovább, akkor egy a... jönnek az én intem. csodak. Csak, mondjuk, mert szerintem nem voltunk elég ézé. Ez baj, úgy gondoljuk, hogy mindenki vág minden, de igazából nem, hogy az a két fit egyébként, hogy a nemo a fit -ja az, hogy minden villámsebzés, auto additional plusz egy dáj, tehát minden villám gyakorlatok a listába, és azt még tudod búztani, tehát brutálisakat fognak a villámok sebezni, veszedik az Infantit és még a helikbe és mindenbe is tudnak kárt tenni, és igen, igen, ugye rengeteg pattanó villányja van, és neki is van chain Lightningja. Le, és le, le, a... Mi az, igen. hogy a jack nem fognak fókuszt kapni? Ledisztreptor, ja, igen, ezt a szót és, és egyébként Nemo is tud elég erősen lőni tehát, hogy annak is van egy aránylag kontrolljába ható aránylag erős lövése. Ö, szoktak vele egyébként Reinholdot hozni, pont azért, mert feedkörben van kettő darab ö, weapon master lövésed olyankor a kontrollodban, ami azért elég jó. Bár akkor Én már is... inkább a Karaslónhoz dobnám be most a Reinholdot. Hát igen, igen, igen, Önne, igen de... az azt is szokás. Na mindegy, a Karaslón meg azt csinálja, hogy újra löveti a, a a battle groupját, azaz önmagát is, de ez nem aktiváción belüli lövés, tehát nem lehet boostolni. De, ő... de nem is kell, hiszen a feat első fel az az, hogy Wylin a control area, boosted ranged attackról. Igen, igen, a damage-et nem tudod. A damage-et nem, de a, alapból boostolva lesznek, szóval ott nagyon sokat fog lőni aránylag erősen, és, és gyakorlatilag ennyi. Az egyik egy lövős lista, a másik pedig jó impantűveszedésre. Azt nem szabad elfelejteni, igen, hogy van egy 12-es erőjű master lövése. Tehát azért egy castert, ha kicsit kénehagysz a prérén, akkor vagy nem is kell kénehagyni a prérén, hiszen 8-as ratja van, akár egy lövéssel is ki tud végezni, a kicsit kiköltekezel. És hogyha cél áll, és cél az, akkor így azt, azt? Igen, és uh, van egy fire group spellje, amivel plusz két range-ot kap, tehát akár 16 incsre is lőhet így. Igen. Vagy az, ez a 2 ez a két listanak a lényeg gyakorlatilag. A NEMO az nagyon le fogja szedni az infantryt, de azért karaszlónak sem lesz azzal problémája. Viszont, hát igen, beraksz el egy 23-as ármoros múlgot, lehet, hogy megszenved vele. Na jó, lépjünk tovább. Még nem tartunk a felénél, de az időnek már igen. Úgyhogy következő egy új. Hát, listai alapján kicsit dilettás légójátékos. <gül> <gül> Na, elmondom, miért ezeket a listákat hoztam. Az egyik a... Minden a listákat először, és utána mondal. Carlos, carlos Ress of Everblight. Gondolom, kb. senki nem látta még asztalon carlos -t. Gondoltam, kipróbálom, nekem nagyon tetszik. Hoztam vele egy abszolút nem hagyományos légió listát, mert benne egy darab, blá... <gül> egy darab lesser Warbeast. Viszont Három war, mong, war uh, unit, két Warspear és egy Warmonger unit, uh, Spawning Vessel, Succubus, és erősítésbe hoztam Warmonger Warchiefet, illetve Gudrun de Vanderert, amit megvettem, kifestettem, de azt arra rakni még nem tudtam. Úgyhogy majd most. Igen, már Igen, igen már szóval van. Vigyázzatok van Igazából ez a szegény ember Fistoffalaké. Igen, igen, egy ilyen kis. Uh, kis uh, Miserable Meat Mountain uh, ogrum módra. A másik pedig, ez, ez lett volna az egyetlen listám, de aztán rájöttem, hogy 35 pontból tagrossal lehet olyan listát csinálni, epic hogy csak 5 darab heavy base áll a sereg, és hát ez annyira megtetszett, hogy gyorsan meg is csináltam, de aztán hozzácsaptam egy kis erősítést is, két stingert és egy spawning veszett, ami egy neráf lett volna az első 7 pontos uh, Légió heavy, csak sajnos még nem jelent meg, úgyhogy nem tudok, nem tudok hat darab heavy listát vinni, de szerintem így is nagyon szépre sikeredett. Tegnap ki is próbáltam, és sikerült okos módon úgy használni tagros fitjét, hogy kisétáltam az zónákból, hogy az ellenfelem beírkálja a bontokat, <laughs> életem első lesz. légió meccse volt tegnap, és ilyen szánalmasan sikeredett. Ki jelen játszottad? A barátnő mellem. Kalusznak amúgy az Megverte a Megvert egy nő! Meg... Kalusznak az a fitje, hogy a élő modell meghal a, a seregéből, akkor egy inkubus lép a helyére, és a lesz modellek, az inkubusok és Kalusz Soulless modell, Soulless Warrior modellek kapnak plusz két defet. Ez egy elég érdekes fit. És hány inkubuszod van? Öt inkubuszon van sajnos csak úgy, úgyhogy majd remélem, hogy az ellenfel nem fog sokat ölni a feat-körbe. A tagrosnak pedig ugye a, a fő képesség az az, hogy van egy olyan spellje, hogy a, a bíztjei plusz kockát kapnak milliatakra is és damage és a legkisebb kockát ezt kiszedik. Ez ilyen jó kis 1,2-1,5-tel növeli az átlagokat, úgyhogy az ilyen a talán, a igen, igen, talán boostolnék a helyzetbe az egész jó hogy hogyha patizom kockáival dobsz, mert akkor ilyen Én úgyis egy egyeket dobsz, úgyhogy mindegy. Hát akkor választatsz, hogy melyik egyet veszed ki. Ah. És a fitje pedig az, hogy miután vége a aktivációnak, a minden aktivációnak, a minden biztja mozog és üt még egyet. A zónából szigorúan kifelé. kifelé. igen. Ezt vagy arra használják, hogy kimozogjanak a zónából és leszik a játékosok. Vagy ugye arra, hogy ha plusz egy ütésre van szükség arra, hogy levedd a ellenfél vagy pedig egy ilyen szegény ember p hogy visszarendezt hátra a soraidat, és akár még egy alfa strike képes legyél. Uh -huh. Ez a két lista, nem próbáltam még ki a kalluszt, lehet nem is fogom addig, úgyhogy... Azt, ne, szerintem, nem csak, azt hogy... szerintem masszív lesz. Én, én, én, én nekem van egy olyan előérzetem, hogy ezen néhányan fel fognak akadni. Tehát azért ez nagyon sok sebb. Az igazi ereje ennek a két listának az, hogy biztos vagyok benne, hogy az ellenfél nem fogja tudni, melyiket fogunk kirakni, ugyanis én sem tudom, hogy melyiket mi lehetszállom. Úgyhogy menjünk is tovább. Jó. Még egy kicsi dilettás Légionista, hát, ami a ezért páromé... Ezen majd lakolsz. E... Ez a lista pedig úgy alakult ki, hogy nagyon tetszenek neki a ROEKE-ek, úgyhogy gyorsan belerapott hármat a listába. A cég, egy roeke 9 pont. Egy roeke négy pont. Azok is dából nincs is El sem voltatok. Bocsánat. Bocsánat. E, szóval egy roeke pont. Három roeke van benne két Angelius, egy Shredder, saerinnel plusz némi support Ugye Szairénnek az az érdekessége, hogy az a feat hogy a battle egykörig nem lehet milliatakokkal támadni, úgyhogy ez is egy ilyen dupla yeah, alfasztrájkos is. feat. Nem ütne, olyan nagyot a bíztek. Az Angelius ugye egy nagyot tud ütni, de azzal kifújt, és az a lényege a listának, hogy kétszer ütnek először, remélhetőleg. Sajnos az Angeliusokat nagyon könnyű lelőni a pályáról, úgyhogy óvatosan kell vele játszani, de picit törékenyebb a lista, mint ami ennek papíron tűnik, még annál is, de szerintem egy vicces, érdekes lista. És hát meg a roe azért nagyon kellemetlenek tudnak lenni. Igen, ugye ők magas magas defük van, és ugrannak, és de egyszer kell őket eltalálni, és végük. De mondjuk, mondjuk ha 42-ből játszik, és van egy Black Frost Shard, igen, igen egy kis uh, damage output, illetve pontoságnövelés az, az hiányzik Sairintől, úgyhogy ezért gondoltuk, hogy a Black Frost Shard az, az talán segíthet ezen. Illetve plusz egy shredder a sose hiszen a tenasz izit spammelni, azt mindig jó, a eleve magas defü bíztek-em. Plusz egy az sose Ezért Ez ilyen lehet ilyen reklámszöveg valami. Amikor mennek a otthonra, és ugye spawning vesz el ki így a, nem tudom, így a az úton, és akkor így egy így a portékákat, és akkor így, így, így a Loki nézi, hogy mit vigyen, és akkor így, így a spawning veszel es srác azt mondja, plusz egy shredder, sosem el. És Aztán a másik kupán vágja és is belefordul. Igen, igen, igen. igen. Még az érdekes a listáknak, hogy én abból dolgoztam, amit ő meghagyott, úgyhogy úgy, úgy pakoltam össze a sereget, hogy előbb kiválasztotta, hogy mit hozna, és akkor a maradékból ez igaz így, így például Fury Management az Tagrosnál nincs, úgyhogy ez ez érdekes igara a seregnek, hogy hogy mindenki szeret franchise Mindenki frenzizni fog igen. Az is unggul. Hát, teljes, Nézzük akkor a következőt. Na, Salai Bence, Őt, őt se ismerem. Ő, ő is egy epik hoz. egészen hasonló listával, ő három dobott dobot bemeli egy Carnival Typhoon Citadel így ugye elég túlélők, hiszen a carnival van egy Spine-igrója, plusz két armorra, a egy extenzív healing amikor sebezést kap, akkor D3-okat visszagyújul. Ő okosabb volt, mint én, berakott két Seperdet és egy forszéken így nem lesz nagy Frenzi parti. És a másik listájában sem. A másik listája, az pedig egy Absilonia Terror of Everblight, azaz a p Absilonia Tyr Naga Nightlurker, hogy legyen meg, és Blast, egy rakat Shredder, és két Carnivian, ajaj. E, hát igen, ez is egy jó kis érdekes lista. Ugye absilónia az a fit hogy visszagyógyó maxra, aztán ahányat besedződik, annyi biztja visszagyógyó Ez egy nagyon jó hangzó fit, csak... Ugyan, amint az ellenfél meghallja, akkor tudja, hogy hát akkor minden, amit megkezdünk, az be is fejezzük, és szóval nem lesz viszont, mit visszagyógyítgatnia. Szóval... Bár bíztek ellen amúgy is ez a jó módszer, hiszen miért, miért vernél le sebre egy bíztet, hogy aztán ugyanúgy működjön, mint 33 seben. Ja. És egyébként itt ennek az ebben az a rizikó ebben a két listában, hogy ezt így az ember is, így, Na, akkor tesz, ha van ilyen persze, Teszem azonnal a Webmaster Master listámat, és. Ami, ami van is, egy pár, igen. Igen, igen, és metron, e, Hát igen, a Absolonia tírjébe a leszzerek advanced diployosak, ugye forszékemből többet hozhat, advance múvosak a hevijei, -e szóval az elég gyors listácska ez, és olcsóbbak. Annyi hevje, ahány forszékönnye van, tehát mindegyik hevje. E, Abszolút, ja. ennek van még egy nagyon jó spellje, amikor lerak egy kis away-t, és abban nem lehet fókusztallokálni, illetve forszolni. Ugye ez nagyon jó, főleg bormasin machinella, hiszen rádobod a kolosszára, vagy a heavy is. Uh -huh. fókuszallokáció. Uh -huh. Vagy ha nem Riches es bíztál, akkor Vagy ha nem, igen. Resourceful ugye fenntartja ingyen az app kipéig, amik szintén elég jó, van egy olyanja, hogy reach teszi majd az egyik karnivánt, a másik uh, ingyen fog... Uh, over csinálni, és vagy ez ugyanaz, bocsánat, ez ugyanaz. A másiknak lesz plusz két és ereje. Ez ugye a orborosba is van. Force Devolution. Illetve van egy... Igen, és aki, van vannak egy... Az Orboros játékos, nem az E-kaját hozták. Carnivore is, ami plusz két matot ad modellek ellen, és gyógyulhat a ha ölnek. Azért ezeket se szabad alábecsülni. Kicsit hasonló nekem a kettő. A, így a fölépítését tekintve, vagy a badmatchapjait tekintve, ez a két lista, de, de azért biztos, hogy biztos, hogy lesz, akit megcincel majd. Még egy légi jó. Ja, egyben az utolsó. Egy, egy hát nem tírnek jelölt vajlista, de ez, ez akár tír is lehetne szerintem hiszen legionereket hozhat, heavyket hozhat, cukobuszt, seppőd, ez akár tier is lehetne, nem értem, miért nem az. E, ugye a vajl az egy top, top 10 kaster epik vajról van szó, szintén purification -nál, occultation -nál, obliteration -nál, egy minusz két defetadó... Mi, mi, mi? egy? Egy minusz két defetadó varázslattal, egy admonisonnal, egy refuge tehát rengeteg mozgató trükke van. Van egy olyan képessége, hogy ha meglő valamit, akkor az arknoddá válik. Tehát az a módszer, hogy előre küld valakit, segbelövi és onnan varázsolgat. Akkor kérlek, hogy egyúttal, ha már itt tartunk, akkor mondd el azt néhány szóban, vagy így nagyon vázatosan, hogy hogyan működik az ils sájtos bíztán keresztül történő epipoy ha. elkövetett arcmód, vagy Na, a, Ez nagyon érdekes. A, úgy működik, hogy a, a például, ha a sterses modellt akarsz lőni, akkor ugye az atakernek kell, hogy lássa azt a modellt. Tehát mindig a, az ilyen képességek azok a, a támadótól számítanak. A line of sight-ot viszont a, az Arknóttól nézzük. Tehát az, hogy eltalálja egy sterses modellt, eltalálhass, ahhoz a az atakernek, vagyis vajnak kell tudnia ignorálni azt a e eszet. Ahhoz viszont, hogy line of sight ellenőrzés legyen, ahhoz viszont a bíztet vesszük alapul. Tehát simán lehet az, hogy vaj nem látja a modellt, mert egy ház mögött van, de a bíztja látja, mert ugye ő olyan szögbe áll, ő viszont haza a modell van, vagy erdő mögött van, viszont a, a azt, ahhoz, hogy ignorálj egy egy ahhoz vajnak kell, hogy valamilyen módon Eyeless Sight-ja legyen. Igen, mivel a, a Stealth és a Line of Sight az nem függ össze egyébként sem, tehát a Stealth az annyit okoz, hogy ötincsen kívülről e, Misser, és a, a Line of Sight-ot az pedig blokkolja mondjuk egy erdő, ellenben a Line of Sight-ot ugye a, a, ez esetben az iless site os húzod meg, mert azt jelenti, hogy egy erdő mögött álló modellre rá fogsz tudni varázsolni vajlal, viszont hogy az telszes is akkor már nem. Ezt uh, PPFurmon rá lehet keresni, ha valakinek fenntartásai vannak a magyarázatunkkal szembe. Nagyon szép kis táblázatból össze van foglalva, hogy uh, honnan működik a nézés és nézés <coughs> és a ilyen például telsz ignorálás. Na és akkor hát uh... Elég rendesen el van látva itt bíztekkel. Igen, egy carnival Ravagor, Angelius, ugye így van. Olyan strapabíró bíztje, van olyan, aki nagyot üt, van olyan, aki lő hátulról. Van egy Legionnaire unitja és egy Spawning veszelje, ami általában arra szolgál, hogy a Legionereket belefőzik az üstbe és dobálják kiből a Lesser bízteket. Ugye a spawning vessel az egy olyan dolog, ami gyűjti a tokeneket, és ha három összegyűlik, akkor csinálhat egy akciót, és kidob egy akármilyen leszer wordbisztet. Ez azért jó, mert nem a lista íráskor kell a ellenfelet cselegírral, közben mindig azt dobsz ki, amit akarsz. Van egy Airis, akkor egy Herriert kidobunk, hiszen autóhites animusza van, stb. Mm -hmm. Van amire figyelni kell. A spell assassination, ugyanis ingyen elvarázsol minden spell ez a fitje, és az a kedvenc módszer az assassination hogy Angelius-t zavarja 8-10 incsre a caster-ettől, oda sétál mögé meglövi, majd rajta keresztül két full obliterésönt olt beletol a casterbe. Tehát, ha bármilyen spell van, vagy channel channelinget tudsz tiltani, akkor mindenképpen... Lehetőleg ne felejtsd el, hogyha van diváutod, <coughs> akkor rárakni a spell barriert, hát nem, mindegy, mert, nem lesz most feri, úgyhogy. Amúgy meg, uh, mit akarok mondani, uh, úgyis van purification-i a szóval, Ha szóval van valami spell és upkeep, vagy hasonló, akkor, hát akkor úgy húztál tőle. Legalább, hát igen, ingyen a purification-t, szóval. Viszont mag tud lenni, úgyhogy még csak leselőheted. Hát ez egyik legjobb, legerősebb lock, de, de azért láttuk már veszíteni is, úgyhogy kétségbeesésen nincsenok. És akkor olyan a te a törpe. Igen, Molnár és... Ricsi vadívúj frakciója, amit, ami, ahova ugye a convergence nyerget át. Itt azért első körben ugye azt mondta, hogy csak, csak törpe, csak törpe, most ez nem lett teljesen igaz, sikerült hál' Istennek erről egy kicsit uh, eltéríteni. Meg azért egy kicsit benne is uh, marad, maradni, úgyhogy szerintem ez így pont jó. Uh, megvan a fluff része is, meg azért megvan egy kicsit a, a táprésze része is. A, hozott egy osztromot uh, sirforge ami azt jelenti, hogy plusz 4 inch deploy indítja a játékot. Ami már is azt jelenti, hogy ha valaki, ma, ha valaki kezd ez ellen, akkor ugye 14-ről fog indulni, és uh, mivel Sniper rendelkezik, ezért a, az Irse Breaker ebben az esetben már az első körtől életveszélyes. Uh, hozott hozzá egy ha mert ugye vele tudja, vagy az atakokat, vagy a demigeket busztoltatni az összeset, amiből uh, ugye alap esetben van az Earth Breakernek. Uh, két AOE-s lövése, aminek, ami range 10-es és pov 13-as, ez ignorálja az elevationt és a kavert. egy ilyen érdekes kombináció, annak köszönhető, hogy ez a föld alá fúródik be és ott robban föl, egy ilyen drilling torpedó nevű fegyver, és minden lövésnél választhat, hogy nehéz terepet szeretne ott úgy mint a kadornál a fagyiskocsi, ugyanúgy úgy incs vagy pedig választhatja azt, hogy hogy viszont ez csak enemy modellen, direct hitre re knockdown Ebben az esetben viszont mindenki, aki a négyincses incses van, az lefekszik, ami hát elég kemény, mert ezek után rendelkezik még kétszer D3, szintén 13-as erejű, 12-es range tehát olyan messzire visz, mint egy hand csak egyel erősebb lövése hát amiből szerencsés esetben akár 5 hatott 6 ot ki, kilő, és hát egy földön fekvő kasterra, hogyha ez mind boost-tól damage akkor az, az végzetes is lehet. Úgyhogy, úgyhogy itt valószínűleg az Earthbreaker az egy elég kemény ilyen, ilyen uh, tűzfészek lesz, uh, plusz még megfejelve egy Herne és onnival, aki egy firefor effect-tel uh, magas def meg stealth unitokat nagy hatékonysággal tud uh, Letakarítani, ugye ők is tudnak így ezáltal csupán boostolt uh, uh, demi kapni a, az ilyen szóródós, uh, három darab szóródós AOE ami 7 erejű lesz, a blastja uh, És hát ugye az előbb említett uh, légió listák nem annyira örülnek a két fullosztak forsgárnak ami csupa bepumaster, és hát uh, Osztrum feed körében még a fenyegetéstávok is egészen pofás. Alapból ugye 4-es speed work, Richel, viszont a feed körben kapnak plusz 2 speed, plusz 2 time és passfinder-t, úgyhogy úgy már 11 incses es rendelkeznek majd. Hát a, a tarpiteket annyira nem, nem a gyors, hamar odaérő, nagyszámú, magas defes, dolgokat, mondjuk satiszek most nincsenek de azért szerintem lesz, aki majd odaér um, hát ezeket megpróbálja lelűni, ha sikerül um, de, de hát a Forge Guard az, az mindenképpen szeretne valami softosabbal uh, millibe kerülni nem pedig, nem pedig ilyen kis bunyikkal, úgyhogy szerintem erre fog majd törekedni de hát az earthquake is uh, ugye igen jól be tud csattanni, verekedni, akár pontosan, akár erősen. Úgyhogy ez egy elég, elég masszív uh, kis lista, mindemellett nem, nem egy nagyon bonyolult. Uh, a másik egy Dörgen, szintén Earthbreaker-rel, úgyhogy nem biztos a véletlenre, hogy két uh, kaszterrel Kolosszát hozott, szintén egy osztag uh, Forged Guard. Uh, Hát igazából, a, ami szerintem hiányossága ennek a listának, hogy igazi jó célpontja a Prime Day nincs. Ugye Dörgennek van az a spájja, ami azt mondja, hogy plusz két erő, plusz két mat, mínusz két páncél, és hogyha meghal a delikvens, akkor felrobban, egy háromötcsés ahol t hagy maga után, ami 14-es plusz et ad mindenkinek, akit érint. Úgyhogy hát erre általában inkább egy ilyen valami Ninja Unita megfelelőbb. Uh, itt most egy Forge guard van csak, de végső esetben ha mondjuk le kell kapni egy kolosszát, vagy, vagy bízteket agyonverni, akkor ő rájuk is rájuk lehet tenni, azért az a plusz két erő, meg a mat 9 az már elég, elég szép, de ez, ez uh, inkább csak ilyen utolsó esély. Amit majd látni fogunk ettől a listától, az valószínűleg az, hogy a, az EarthBaker kap, eh, kapja a redline-t, ezáltal eh, meggyorsul, Eh, hogyha szükséges, de mindeközben a a Durgen, az Earthbreaker és Masterholt a Reinholdnak és a Dugámet a segítségével elég komoly tűzerőt fog szintén kirakni, mindeközben azért módjában áll majd lassítani az ellenfelet egy kicsit a, a inhospitable ground-al, tehát azért Valószínűleg, hogy ha a Pathfinder dolgokat kiszedegeti, akkor egész sokáig fogja tudni űzni a, a, ezt a lövögetős játékot, és hát utána pedig ö, becsattanni a guard dal és az earthbreaker egyaránt, úgyhogy... Ö, viszont miért van ebben is Torstein, ha meg a Mind a kettőbe. Na, akkor még egy hibát találtunk. Minden. Akkor én akár kell is... Mm. Na jó, mindegy, hát ide majd akkor valaki máshogy bekerülni a ehm, Hát ez túl szép lenne. Ez egy ilyen világ, ahol minden, minden törpelistában lehet Tolstein, mert ez, ez, ez már... Azt kéne még. Igen. Na jó, hát akkor ismét átadom a terepet, megint a te frakcióit következnek, úgyhogy... jaj uh, német Lászlónak a két uh, Team Force-a, négy t 4 az ne, minde kettő nagyon szép. Az egyik egy szokásos Grand Exemplar Kraus, az az Epic Kraus, akinek ugye a fitje az, hogy mindenki autóhitel, és mindenkit, aki a ellenséges modell a kontrolljában van, azt autóhitelik, és minden baráti modell, aki a kontrolljában van, az pedig még egyetűt. Ez azt jelenti, hogy a légiólisták rettekhetnek ugyanis két-három ilyen Knights exemplár, vagy hasonló, ö, levesz egy Heavy beast így, ö, van neki egy Fire of salvation amúgy akar, ami a karakter jackie jel kontrolljába, és ö, van neki egy ilyen Vengeance move -ja, ötincset mozog és üt egyet a maintenance hogyha valaki meghalt tőle ötincsre, egy Exemplar Bastion Unit, ami 5 darab 8 sebes Weapon Master, Blessed Weapon Master figura, akik osztogatják a sebet, tehát ö, Általában akkor kezdenek el meghalni, amikor már 30 feletti sebban beosztva nekik. Exemplarer Runt Unit ugye az egyetlen Pathfinder a seregbe, ez a seregnek a kicsit a ilyen Achilles sarka. Mm. Ők Weapon de alacsony erejűek, viszont lőnek, kicsit ilyen svájci bicska unit, nincs mellettük az alaplistában Szenes áll, úgyhogy nem lesznek Hunterek, de az erősítés bejön. Két osztag Knights exemplár, ők kétszer hat fő, annál erősebbek, minél többen meghalnak, plusz egy armot és erőt kapnak minden halott bajtársukért. Visgott, roven és a két a kis bodyguardja, ők szintén két blessed weapon master es figurák, Visgott pedig le tud szedni Continuous Effekteket és Animusokat, Mula style, illetve menott szájtot ad, ami most nem nagyon számít, hiszen az a stealth és a füstöket ignorálja, esetleg egy füstön rohamra jó lehet. Egy Knights Exemplar Szenes áll, aki szintén egyre dühösebb lesz, hogyha meghalnak a cimborái, plusz két armort és erőt kap, hármat Üt. Hát kettőt üt, de van egy aki ami egy smite, hogyha mindkét ütésével eltalál, akkor elszlemmel. Ami a legbosszantó benne az az, hogy amikor megölöd, akkor ő nem meghal, csak lefekszik egy kicsit, és hogyha még valakit megölsz a kommandjából, ami, ha jól emlékszem, 9 inch, akkor gyógyul egyet. Ez azért egy szemét dolog, mert charge léneket gyakorlatilag úgy le. Fett, hogy, hogy nem fogsz, nem fogod onnan kiszedni, vagy legalábbis nem egy könnyen Általában a, a köröd utolsó ütésével, lövésével kell lecsapni, hogy, hogy a következő maintenance phase legalább eltűnjön onnan. Erősítésnek az egy grávuszt, hogy knockdown immunisak legyenek a gyakorlatilag a fire of és viszgotró van mindenki, illetve a kontrolljába, természetesen, a kommandjába, illetve gyűjti a alatt bajtársai lelkét, amit fókuszként elhasználhat. Ő is egy kavarli egy modell, reaches, es a fegyvere, weapon master természetesen, és a tierből olyan bónuszokat kap, hogy ingyen jött az a Knights Exemplar SNSH plusz két diploja van, és a Knights Exemplar modellek advance múvasak, vagyis ötincset mennek a játék előtt, tehát majdnem egy advanced Deploy ukban. A más... jó, hamar, jó hamar arcba ér azért. Igen, igen, ez egy az egyetlen is elisztának, hogy nagyon kiszámíthatóak a tehát nem igazán van benne trükközés, ez ilyen nyers erőre épül, hogy ja, ja. megölöd a 80%-át, de a maradék 20 az utána befítelk osz és akkor átüt, hogy, hogy utána hát leítsák, hogy... Az előző kazuáron a ellen, amikor már teljesen lepusztult a serege csatacsigának, és akkor azt mondta, hogy akkor ezzel a négy modelle lepucolom a, a bísztjeidet kompletten. Ilyen Kreosz ráadásul tud armor piercingeset üdni, ami 14-es erővel ugye gyakorlatilag egy, egy Angelius ütés. Hát igen, és ne felejtsük azért, hogy a másik listának ugye hogy is mondjam, hát nem éltetője, de, de ugye nagyon szavaró, az ugye rárakja azt a szakroszantot az exemplarántokra. Így van, és akkor és warrior modell a... model ő abból a unitból, akkor az automatikusan knockdown lesz. Ez egy nagyon jó spell, hogyha nincs knockdown immunitása, illetve spell leszedése az ellenfélnek. Másik lista, harbi, szintén elég sokan ismerik, ő egy nagyon jó Warlock szintén vagy warcaster, bocsán, szintén purification -nál. Úgy látom, ütős csekkeket hoz vele, amik a térlistájába kellene. Egy kastigátort, ez egy ritkán használt Jack, két open fist van, pov 16-os, 5-ös speed, ami érdekesség, hogy van egy kombus nevű képessége, ami ilyen kétincses sugarú körbe a jack körül, egy ilyen robbanás 14-es talán 12-es vagy 14-es povval. Van egy crusader, ami a, egy 4-es speedű jack. 18-as P++-se van a buzogányának, viszont ugye sajnos nem reach nagyon lassú, de cserébe olcsó. Templár szintén 4 speed, viszont reach, beatback, és van egy pajzsa is, úgyhogy elég túlélő. Avatar off Menott, ugye ő menottól kapja a fókuszt, D3 plusz 1-et, ez egy nagyon jó dolog, de néha nagyon rossz, mert pont akkor nincs elég fókusz, mikor kéne és hát ezt ott tudja, jobban tudja szerintem, amikor kéne. Amik, igen, pont nem figyelmen Ez is egy pajzsos jack, nagyon nagyot üt ötös speeddel, és van egy speciális képessége, hogyha nyolc intsen belül kezded a aktivációdat, és elmondta ezt a képességet egy fókuszért, akkor csak szóhatsz. Itt is pár dologra oda kell figyelni. Például, ha egy orborosz figura mondjuk Warpesszel 8 sincsen belül kezd, megrohamoz valamit az avatár mellett, hiszen csak arra fel tud jönni. És utána a Warpess Move volna, a Warpest Move is ö, csak felé történhet, hiszen az aktivációját ott kezdte. Viszont például egy Admonition varázslat, az ö, annál simán elsétálhatsz az avatártól, hiszen nem kezdtél aktivációt, semmi nem történt. Egyszerűen berohom az avatár, te pedig elsétálsz Admonition, nel hiába van rajta Gaz-Offman-Ot. Erre, erre érdemes figyelni. Van egy max kórus, ugye, a szokásos menott, szápport, vagy nem lőheted a jack vagy spellwardosak lesznek, ami az avatár alapból az, vagy pedig plusz kettőt kapnak az atak és damage roll-okra. Um, a Crusader's Call egyébként az avatárt is gyorsítja? Minden gyorsítja. A Crusader's school az minden rohamra ad plusz két inch, hát ez harbi egyik spellje. Akkor a zsír. Van három paladinja, a paladinok kétféle képességet tudnak aktiválni, hogyha feladják vagy a mozgásukat, vagy az akciójukat. Az egyik az, hogy plusz armort kapnak, a másik pedig az, hogy csak máikusan lehet sebezni őket, máikus fegyverrel, vagy spellel. Ez nagyon jó, mert ugye nagyon jól tudja blokkolni a rohamokat a, a jackekre, és Harbinak van egy nagyon bosszantó képessége, a martírdom, ami, ami, ami hát az ellenfeleknek igen. Ami azt teszi, hogy amikor meghalna egy modell, akkor Harbi azt mondja, hogy inkább ő eretvág magán, és kap D3 sebet, csak ne halljon meg az a szegény figura, és egy sebet, ott marad, egy sebet visszagyógyul, tehát a gyógyítást akadályozó képességek ezt is akadályozzák. Harbi ugye a legtöbb fókuszra rendelkező kaster, van neki 10, és a fitje pedig az, hogy aki felé mozog a feed körébe, az kap egy POV14-es tűzsebzést. Ez fontos megjegyezni, hogy tűz, ugyanis aki tűzimmun is az szépen ezt megúszta. Hoz egy mechanikot ö, még pluszba, hogy szerelgesse a jackeket dzsekeke, és erősítésnek még egy templárt. A térlistából pedig kap plusz egyet a kezdődobáshoz, annyi paladinthoz, amennyit nem szégyel, és paladinonként egy falat lerak 20 tehát három falat fel fog rakni rögtön, és ugye, amint azt látjuk, a listából olcsóbbak a heavy jack -ek. Ez mind a két lista elég kemény, ugye ráadásul az az érdekesség, hogy az egyik az egy infantry heavy, a másik pedig inkább heavy-heavy, és mind a kettő. Like például... mother... Én például hordával fogalmam sem lenne, hogy mit, fog fel, mit rakna felelelem, mert igaz, hogy a rengeteg weapon master nagyon jó, viszont a harbi is egész jó muzsikál ellen, ugyanis van még egy képesség, amit elfejtettem, hogy 10 környezetében az élő modellek minusz kettőt kapnak mindenféle atakrólra, úgyhogy azok a tízes es hirtelen felúrnak 12-re, illetve a paladinok 13 15-re, harbi 14-ről 16-ra, egy egész jól egész túlélő kis blokk. Jó, mehetünk tovább? Persze, valószínűleg ő egyébként akkor örülhet annak, hogy kicsit kiegyenlítődött a horda-vormasín arány. Most jelenleg a vormasínja vár a 18 része száma szerint, úgyhogy lehet, hogy... Azért Harbi egy infantry masint is megállít a fitjével, ugye körig tehát minden ellen jó lehet szinte. A sok kis lövést általában nem szereti, viszont most nincs mellette sok modell, akit martírozni kell, igazából csak a paladinok, esetleg a kórus, szóval, és még ki is tudja takarni a négy hevijével, vagy akár öt hevijével erősítéssel. Tetszés én mindenképpen neki adnám a két t 4-es listával, Ja, szép, jó, jó kis listák is emellett, hogy, hogy jól néznek, ki még erősek is A falak azok kicsit két élő dolgok, hiszen nincsen Pest -e, tehát saját magát is a beteg. Jó, jól, jól kell diplomni. A, a elé kell bepakolni a falak. Meg hogy... nem, nem vagy köteles mindet kirakni elég, hogyha egyet raksz a harbinak. aztán viszont, ha De az el... is viccesített, el... Ö... rugod rugad magad. Szerintem az, az a legjobb, amikor kettőt raksz a harbi elé, hogy, hogy egy kolossszál még oda se férjen. Tehát kettő 13 nincs része. Szinten. Na, a következő dolog az egy intersesszor Kreos, az a hármas, az a lovas Kreos, és egy Grand Scurator, Scrutator Severius, az pedig a P-Severius. Hát a p egy Judicator és egy Blessing of vengeance A p az egy igazi spellcaster, ő, neki van a játék egyik legjobb support spellje, az Eye of Menot. Ez gyakorlatilag annyit tesz, hogy minden támadó dobásodhoz és sebzésedhez egyet ad, tehát mintha minden matod, ratod és P plusz eset egyel több lenne. Mert én minden kártyámra rá fogom írni igazából. A, ez, egy, ez egy sokkal jobb spam, mint ahogy hangzik elsőre amúgy, tehát amikor fel, felugrálnak a hatos matok, meg hetes matok nyolcra, vagy a hatos ratok hétre, ez nagyon-nagyon sokat számít. A Blessing of Angels az a saját kis artmódja, ami azt mondja, hogy körönként egyszer plusz kettőt kap a atak és damage egy, vagy nem csak a damage roll egy varázslatnál. A szokás, hogy egy esisztú esiszt lőnek el vele, ami így poftizán 13 lesz. Ez egy csapda. Ez egy csapda szerintem a legutálatosabb spell, ugyanis mindig akkor pattan egyet, amikor nagyon kéne, hogy sokat pattanjon. Eleve, eleve utálom az ilyen nagy random, ilyen nagy szórású dolgokat, de akinek bejön, azt használja. Van neki még egy Defenders ward -ja. A fitja az az, hogy nem lehet. Az avatárra például. Hát a judikátor is elbírja. Ugye azt csinálja a pészevének a fitty, hogy nem lehet varázsolni egy és fókusz se kontrolljába. A avatár is jön vele. Kórus, rekkek, vasszal, tehát ezért az nincs benne. Tarpit viszont az esistő eszéze, meg a Judikátornak a ével illetve aoe ével azért nagyon szépen lehet unitokat írtani. Erősítésnek pedig van egy Eiris, hogy még upkeepet is tudjon leszedni. Egy Tristan Durant, aki átveszi a judikátort, hogy plusz két legyen, még a, akkor is, hogyha nem rárakja a Defenders Wardot, és egy mechanik, hogy szerelgessen is. Ez egy jó masszív lista szerintem. Szintén az lehet a, a problémája, hogyha egy skorn felrak egy-két bronzbeket, meg morikant, meg hasonlót, és be, bemennek, és szétcsapják a fejét a heavy jack meg kolosszaknak. Vagy a tristan, Vagy a tristan Hát a Tristannak, az azért nehéz, mert ő eléggé hátul van. Tehát ha már tristan eljutsz, akkor átmentél már a kolosszálon. Hm. Uh, Intercessor Kreos, ő egy szerintem egy nagyon jól sikerült workaster, a menott játék egy kicsit változtatja, neki is van egy warpass spellje, amiről már beszéltünk, a Fitje az gyakorlatilag egy purification, és ő visszakasztolhatja az upkeep spelljeit, van neki egy ugye egy -e, van neki egy holivard -ja, ami plusz két defet ad, és mágiaimmunitást, tehát nem lehet targetálni mágiaval, van, van neki egy dead sentence ami pészevének személynek van descendence igen. Ami azt csinálja, hogy újra dobhatod a támadódobást, a, a sikertelen támadódobásokat, az ellen, aki rajta van. Van egy ö, ilyen szlemmelős varázslata, ami knockdown-nál tehet, ugye, mint a szlemmelés általában, és van neki egy, egy olyan képessége, hogy a lovasoknak és saját magának size portánztat, amiről már beszéltünk, ez a plusz egy kocka, és a kiveszed, ez szerintem egy nagyon jó képesség. Hoznak vele egy Rekonert, egy Vessel judgment et ami hát állítólag a legjobb Battle engine ami létezik. Talán most már a kroki az hasonlót fog nyújtani. Ez azt tudja csinálni, hogy lő, pattan a lövése d 3 és sebér mindent. Eleve van egy jó kis hatos ratja és 15-ös povja. Azt hiszem, illetve van háromféle csodája, az egyik az, hogy négyincsen belül, vagy kétincsen belül négyincsre elpusson mindenkit és kigyújt, ezt általában nem nagyon lehet használni, mert ritkán érnek oda hozzá, a másik az az, hogy leveszi a... talán leveszi a, a continuous effekteket, de ebben nem vagyok biztos, a harmadik pedig az, hogyha meghal egy modell akkor csinált egy ilyen élőhalottként, még mozgok és ütök egyet. Ezek mind három sebbe kerülnek ezek a csodák. Ez minden csoda három napig tart, még ez is nagyon fontos. Igen, és az nagyon fontos még, hogy tűzimun is a Vessel of Judgment, úgyhogy ha a légiójátékos elkezdi ravagor lövésekkel ö, lövögetni, akkor mondogathatod neki, hogy. Ez sajnos nem. Sajnos tűzik. Sajnos. Sajnos ez felesleges. Ez nem ez a kaparós. Hozz vele három. Exemplar wenger aki így a Scyzend portensze egy Heavy Beast-et akár le is vehet. Hoz egy Temple Flame ami egy nagyszerű tarpit a Holy nagy dal Ne Exemplar ami ugye, már beszéltünk rá, hogy Bosszantó. Rupert Karvalót, ami a vagy Toughot, vagy plusz egy defet, vagy Persfinder-t ad, Rakeket, ami a szokásos uh, Focus Sapport, ami olcsósít egy spelt, illetve messzebbre mennek a Kreoszpellek. Uh, ja, egy Ignájtja is van, hogy még kicsit növelje a, a Damage output ez plusz kettőt ad a Milliatak sebezésekre, Vengerekre, rekon re saját mm, magára, mm. Temple Flame is jó lehet. A Temple Frameguard ugye így amúgy is kigyújt, meg terrort okoz. Nícia, jó kis szólóvadásznak, Warpest de elésre illetve egy Vassaloff menott, hogy az a Reconer még egyetlőjön. És ír. És még egy <gül> menott, Grand Exemplar, Kraus, Crusaders of Soul. úgy látom, hogy tökéletesen ugyanaz a sereg, annyi különbség van, hogy itt Graus alapból jön, és a Visgotroven a a bónusz, illetve Knights Exemplar Szenesel, vagy Exemplar Szenesel is jön alapból, tehát ugye ez a 7 pont, ez, ami az előző listába erősítés volt, az most bekerült, és 7 pont pedig kikerült, a Visgotroven és az Elrantok csak minimum unitban jönnek alapból. Tehát tök ugyanaz a lista. És jön egy Feura, Epic Feura, aki hoz egy Bondi Dredemirt, aki ami lő három, illetve akár négy kis aoe ami kigyújt, így a bondolás miatt. Hoz egy Reconert, ami ugye egy ami egy Reconert, Reconer, nincs mit mondani, hoz egy Venkysert, hogy még egy kis tűz legyen. Ú, így egy kis hibája, nem hibája a listán, de gyengesége, hogy a Reconer és a venküser is tűzalapú lövéssel rendelkezik. A redeemer viszont fontos megjegyezni, hogy az nem, és a bondolás miatt nem lesz tűzalapú, csak Continuous Fire-t kap. Tehát lesz egy olyan lövés, ami egy hagyományos kis robbanás, csak még ki is gyújt. Úgyhogy Gormant le tudja szedni Blast Demidger, csak kiújtani nem. Exemplar elrantokat hoz egy könyvvel, aminek valószínűleg az is lehet a célja, hogy a Covenant az szintén egy bosszantó dolog, három dolgot tud csinálni, lockdown immunitást adni, mágiát vagy olyat tiltani. mágiát tiltani, tízincses környezetbe, vagy azt mondani, hogy a direkt hitekre tűzsebzést ad, kántúnyoszfájart tűz, tű, uh, ad valakinek. Tehát itt például az elrantoknak a tűzes ad egy nyilvessző. tüzes és a magas defet, uh, vagy a közepes defet eltalálják, és a magasan pedig így nem akadályozza meg őket, hogy megöljék a ellenfeleiket. Uh, egy nice Exemplar Szenesát, úgy látom ez már nagyon mindenkinek belopta magát a szívébe. Mi játszottam iző, úristen. És erősítésnek uh, Dartam Wilmon, Paladin és Reclaimer. A Dartan Wilmonról és Paladinról már beszéltük, a Reclaimer pedig gyűjti az eresett bajtársak lelkét és fókuszt csinál bőle a Fontos, hogy az exemplarerrantoknál, ha a self-sacrifice használja a játékos, a menott játékos, akkor adnak a lelkét nem tudja begyűjteni, hiszen azt nem az elemi öltemek, hanem az önfeláldozás volt, és annak a lelke, nem tudom, a valhallában megy, vagy valami a feurának a fítje az az, hogy átpakolgatja a tüzeket, úgy kezdődik, hogy az ellenségen él, égő tüzekért kap egy fókuszt, majd az összes tüzet, ami barátin vagy ellenségen ég, azt mind átpakolja, de az fontos, hogy a fókusz csak az ellenségen, aki a, a fít kimondásakor az ellenségen ég, azért kapja meg, és azt rögtön allokálhatja is jackekre, van egy alapképessége, hogy nem szűnnek meg a tüzek ellenséges modelleken az ő kontrolljába, é, illetve aki két fejezi be tőle az aktivációját, az meggyullad. Olyan spejjei vannak, hogy eszkort, ez gyorsítja a jackeket két incsel, plusz két movement, illetve ha Feura három incsre van egy jack-től, akkor plusz két armort kap. Így, így az egyik leg sebzéstűrőbb kaszterünk az alap 15-17-es deformjával, ez általában 15-20 pár szokott lenni, vagy akár 19-20 párnál lövésen, ha még coverbe is beáll. Van egy ignájtja, ami ugye plusz 2 minatak méli ad, van egy firestep ami egy kis rövid távú incs teleport, viszont egy tűzrobbanással jár, úgyhogy kétincsre tőle mindenki kap egy POV13-as tűzsebzést. Van neki egy 10-es egy reach fegyvere, és van egy olyan varázslata, amivel, hogyha lelő egy modellt, akkor egy két fókuszba kerül varázslattal, akkor egy fókuszt egyből ki is oszthat egy jacknek. Azt hiszem ennyi, legalábbis én ennyit szoktam belőle használni, ez itt nem nagyon. Ő is egy nagyon jó kis kaszter, itt már kicsit jobban elkülönül a talán picit War és inkább Hord ellen hozott két lista. Ez egy nagyon tudatos játékos. Igen, meg nagyon sok levelet váltottunk a elmúlt pár hónapban. <gül> a, ugye a War nagyon szeretik kigyújtani az emberek, hiszen a fókusz az fontos tudni, hogy nem véd a tűzsebzéstől, mert úgy kezdődik a kör, hogy levesztjük az összes fókuszt, majd kidolgozzuk a tüzet, a ez aztán utána visszatöltjük a fókusz magunkba, ha túléltük. Te ez egyébként igaz a Fury-ra is. Azzal Csak a Fürit nem veszed le magadról. Az a kivétele, hogy ami, ami, ami az előző körből rajtad maradt, az, az még használható transferrel a tűzsebzésből. Viszont az aktuálisat még nem szívtad be. A Így van. Résztekről. És például most nincsen Denegra, de az fontos tudni, hogy amikor Denegra azt választja, hogy epic Denegra, hogy Én inkorporál lesz, az a maintenance végén van. Tehát először megkapja a tűzsebzést, begyűjti a fókuszt, kiosztja a fókuszt, stb., és utána nem, válik. Nem, nem, ja, hát igen, jó esetben. <gül> de hogyha esetleg egy sebben maradt, akkor. Ne, igaz, Na így beszéljünk. Mehetünk tovább a Scorn listákra. Van egy Scorn lista, illetve Gods of Scorn elnevezésű uh, frak, frakció, amit én nem ismerek, de Forai úr ebből fog sereket hozni. Lehet, hogy átírta a kártyákat is az élet, Gods of scorn. Lehet, igen. Egy P morgul és egy, egy Pémakeda -Makeda. P szerepel. A, hát a P-Morgul az egy ö, elég ö, szimpla kis lista jó sok bíztel van benne egy ö, Cyclops Brute ami ö, két célt szolgál egyik ö, részről ugye van egy jó kis animusa, ami a, a knockdown-t akadályozza meg ez Morgulnak azért elég ö, létszükséglet lehet ö, pláne hogy ugye a P-Morgul az nem is stársas. Úgyhogy ő, ő kizárólag a 17-es defjéből próbál meg megélni, mert a 13-as nem nagyon lehet. Úgyhogy a, a brute az animusza az, az uh, sokat fog ehhez segíteni, hogy ne öljék meg olyan könnyen. Illetőleg Shield is tud ez a, ez a jó Brute, úgyhogy uh, akár Morgult, akár más kulcsmodelleket meg tud óvni ezáltal a lövésektől. Uh, és hát egyébként elég szívós is, szóval alkalmatán ki lehet lőni mondjuk egy plusz két speed plusz két erővel, amit ö, ugye Morgul tud osztogatni, ez nem is ö, nem is ráadásul. Ö, úgyhogy azzal. Egy, hogy kis, egy kis sebet kap a végén. A hát kap e ö, ö, nem is a végén az a vicces, hanem. Rögtön. rögtön igen. D3 sebet. Ami, ami mondjuk jobb, mint ha, hát. Talán annyiból jobb, hogy rögtön lehet vele számolni, és akkor azt mondom, jó, akkor belegyógyítok, vagy akkor a b -eket úgy aktilálom. Tehát így lehet még kompenzálni, hogyha... Hmm. Egy, Na, hát ha meg körvégén kap, akkor már mindegy úgy is. Már megtette a dolgát. Igen, igen. hát mondjuk a legrosszabb az talán a, a minion a Warhog, aki meg a Roadhog, aki magának okozza, és még hergelődik is, és akkor rögtön lehet, hogy kútba is hullott az egész aktiváció. Vissza a témához. Van itt egy Cyclops Savage, aki, aki viszont már tényleg végképp arra van itt. Ez egy, ez egy sima Reaches, uh, ilyen bunyós, uh, Jack uh, beast, Light Beast, aki egyre ügyesebben és egyre erősebben is üt, mint a Brut. Ő nem Shieldgárdos, uh, csak egy sima kardja van neki, viszont, uh, viszont van neki egy uh, Future Sight képessége, ami azt adja, hogy utólag is busztolhat, úgyhogy Simán ráugrik valamire, és aztán ha esetleg nem talált el, vagy kevés volt a sebzés, akkor még tud busztolni. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ebben a listában uh, ez a két beast lesz az, aki majd azt mondja, hogy jó, akkor én előre megyek, megölöm, amit tudok, és feltartom, amit tudok, és feláldozom magam. És akkor utána jöhetnek a nehéz fiúk, ez a három titán, ugye a bronzeback és a két gladiátor, ugye a bronze back az hiperagresszív, counter és baromi nagyot tud ütni, animuszból beatback tehát zónából, zászló mellől, mi egyéb, el tud pusholgatni ütésekkel modelleket, vagy ilyen módon tud még egy pár incset csalni. <hül> Nagyon kell neki el mert amihez beír, azt úgyis leveszi jó, rendben <gül> igen kivéve, hogyha mondjuk abban bízol hogy azzal a két-három nincs mozgással mondjuk beérsz a kaster utána és utána fogod tudni agyonverni úgyhogy ilyesmikre lehetőt használni nagyon szoktak tőle félni joggal és a két titán gladiátor akitől talán kevésbé félnek, de pedig azoktól is érdemes mert ebben a listában a négyes speedjüket azt egy tulajdonképpen 8-ra fel tudja húzni és az erejüket elejük 24 4, is 4 Igen, ami már az, az aztán végképp brutális úgyhogy az egyetlen történet, amit vagy az egyetlen szűk keresztmetszet, ami határt szabhat ennek a rombolásnak amit, amire ezek képesek, az a morgulnak a kicsiny kontrollzónája, illetve a, illetve a korlátot fury mennyiség, amit le tudsz szívni. Azt ne felejtsd el, hogy a titán, bronzbek titán az ugye ad egy olyan képességet, hogy a gladiátorok nem őrülnek meg a kommandjába, úgyhogy nyugodtan rajta hagyhatja a gladiátorokon a 4-4 furyt, és csak a bronzbekről hát, kell leszednie. Igen, igen, ő, ő, ő ilyen veterán líder, tehát ott megnyugtatja a barátait de de azért ö, azt is tudjuk, hogy nem éppen boldogság az, hogyha te már beküldted a, a, a gladiátorodot, esetleg már le is valamit, meg túl is élte, és akkor utána a következő körben meg ö, esetleg megnyerhetné neked a játékot, ha, ha tudnád újra hergelni. Uh -huh. Úgyhogy... Hát Scornba ezt meg tudod oldani, hiszen utána a következő kört azzal a kezed, hogy leveszed a Fury troll a Beast Hát igen, igen, ezt is És tudom. ugye morgó fitjét se fejlelés, de ami nagyon-nagyon jó szerintem. Ez hát brutál erős, igen. Egy, Nem lehet ugye hergelni és fókuszt költeni a kontrolljába, tehát egy jack heavy vagy beast heavy sereg az gyakorlatilag áll és néz ki a fejéből egykörig, mert igen. nem fogják levenni a 30-33 sebes titánokat az 1-2-3 alaptámadásokat. Hát meg jól verekedő kasterek ellen is odaállhat arcba, és akkor a azt mondja, hogy gyere, meg. Kicsit tud neki segíteni egyébként a wheelbreaker, aki, hát, hogy pontosan a, nyilván tud adni egy, egy Puppet mastert, ami, ami azt adja, hogy a, amely modell rátette, ha baráti modell, akkor egy attack vagy damage rollt újra dobhat, akárhány kockát belőle. Tehát ő választja meg, hogy egyet, többet, amely, vagy az egészet újra dobja, Uh, ugyanezt megteti uh, leadership csekkel, vagy command csekkel is, és hogyha ellenfélre teszi rá, mondjuk egy ellenséges unitra teszi rá ezt a uh, ezt, az, ezt a Puppet akkor megteted azt, ebben a listában nem annyira jön szóba, de mondjuk, hogyha void spiritekkel ekkel vagy más egyéb rémisztő dolgokkal operál az ember akkor, akkor meg lehet tenni, hogy ráteszem a Puppet mastert t a unitra megijesztem valamilyen uh, valamilyen modellel, és akkor azt mondom, hogy jó, akkor a, mit tudom én azt a kettest a két kockából dobd újra a hatos mellé a komancsákba, és akkor mindjárt lehet, hogy megrémülnek. Így lehet egy kicsit ezzel szivatni. Tud Ansziloriatakot csináltatni, ami még egy, még egy ütés vagy lövés? Hát itt valószínűleg, hogy maximum. Csak ütés van. Igen, maximum valakivel üttet még egyet. Az agonizer hát azt még az elegelején kellene feltölteni, valószínűleg később nem lesz rá e, módja, e, de az, az, az egy olyan modell, hogyha valaki mondjuk kolosszát hozott, akkor mindenképpen szedje ki. Amint tudja, e, gyaníthatólag a brutnak a, a szárnyai alá fog bebújni egész addig, amíg a, el nem érkezik az ő ideje. Az Agonizer, ugye ő azt tudja csinálni, hogy elsírja magát egy Fűrér, ugye fury föl lehet tölteni max. ötig. Uh, és egy fury ha elkölt, akkor el tudja magát sírni, és különböző ilyen szivató aurákat tud kitenni az egyik az az, hogy ellenséges uh, War bízteknek eknek két damage ad tehát az nem csak ütésre hanem lövésre is vonatkozik, úgyhogy ez már volt, a, volt, aki benézte uh, elég kellemetlen tud lenni, titánokat bíztekkel így már elég necses agyon bárni, hogyha ő mögöttük áll ezzel a ezzel a, a sírásával, vagy meg uh, tud egy olyat sírni, hogy animuszt elvesz, viszont ahhoz uh, ott bent kellene próbálni használni az animuszt a, a bíznek, ez még egy ritkábban használható, viszont ami, ami például a kolosszál ellen nagyon-nagyon kellemetlen, az a, uh, a fókusztás. hogy fókusztást megtiltja, úgyhogy uh, elsírja magát, beszalad, és akkor, hogyha furra volt töltve, akkor egy 8 incses buborékban, azt mondja, hogy nincs fókuszosztás. És szaladhat. Igen. Tehát elsíré magát és, és futta. szalad, így van, tizet. Úgyhogy úgy, ezt akár 18 incsről azt mondja, hogy na ott te nemkálsz, és hogyha mondjuk minden mellett sikerül egy bronzbeket, meg legalább egy, egy gladiátort megfelelő közelsébe futtatni, akkor, akkor aggódhatsz a, a kolosszálod. Tehát egy, egy körig biztos nem fogsz fókuszt költeni, egy-két körig nem fogsz allokálni, úgyhogy elég kellemetlen. Igen. Úgyhogy, úgyhogy ez, egy ilyen, ez egy ilyen történet. Uh, Azt az... arra kell figyelni, hogy a morgónak tízes a kontrollja, úgyhogy a range 12-es lövésekkel le lehet fit körbe is lőni. Persze a 17-es def az 17-es def, de azért ezt van, aki megoldja. A másik listája az meg egy P-Makeda, uh, Arcidonnal, Molikárnal és Optimus Market, tehát itt tulajdonképpen a borzalmas, magas fenyegetés távra uh, alapoz. Uh, ugye a Molikárn az uh, sidestepes lesz, ugye reach-es alapból, sidestepes szintén alapból és 5 uh, se válik a Makeda miatt. Tehát még többet tudok magán hergelni. Ugye 11-et fog sétálni, áll. két se van, tehát 13-ra, és a két sizeppel akár 17 incsre is menyeget. Így van. Az arcsidon pedig szintén, hogyha 12-re, akkor valami És minden mellett van egy Optimus Market is hozzácsatolva, aki a, az elesett arcoaric meg vízhendereknek, meg főleg a Swordsmeneknek fogja majd a lelkeit begyűjteni. Ebből fent tud tartani spelleket. Jelen esetben ez a Defender's World és illetve a Savagery tud lenni. Plusz, ha szükséges, akkor ő ugye tudja is cirkuláltatni, tehát mondjuk áttenni valaki másra ezt az a, egy adott spellt, vagy azt mondja, hogy kinyom egy mazölt, kinyom egy és a egy ellenséges warbeast és a, a damage-et pedig megboostolja a rajta lévő lélekből, és akkor azt mondja, hogy nem jöhet felé az a, az a Beast egy körig például. Úgyhogy ő ilyenekbe be fog tudni segíteni. Az Arquary az tulajdonképpen páncéltörése van itt szerintem, meg hát azért elég, elég szívósak is mondjuk egy Defender's oldal. Beasthanderek, ugye alap támogatás, és a swordsmanek hát gyanújtom, hogy először ők kapják majd meg a Defenders Worldot. Úgy már egy 15 per 16, azt hiszem, meg a es a páncég, igen, 15 per 16-ra megy föl, ami azért nem rossz. Ami azért nem rossz, és a Um, és a mini fittel ugye mivel van egy uh, attachment-jük, mini tudnak autó egy sebet okozni, uh, size két támadással, nem csak uh, élő modellek, nem, mint az anatomical precision-nél, hanem akár uh, élőholtaknak is, úgyhogy ők azért elég sok gyalogos modellt el tudnak takarítani az útból, mini körben, és akkor uh, mehetnek a, mehet a molikán vagy mehet az arcsidon. Uh, itt is van egy agonizer, meg van egy foam gober, füstörgő, Csapat, aki majd valószínűleg, hogy Makedát vagy, vagy Molikot fogja takargatni a füstjével. Úgyhogy szerintem egészen, egészen kemény listák. Itt vagytok még? Igen, igen, igen, ide igen, ide vagyok, itt vagyunk. Már szerencsére csak egy van hátra. Jó sok lista van most. Majd porky le két perc alatt, és mehetünk aludni. Na jó, van. Nézzük akkor. Igen, az egyetlen trollista rajtunk kívül, mert rajtam kívül, aki trollen játszik, okay, Hunter's nem Grimm. Játszik, nem Te úgyse játszol? Én? Hogy ne játszani? Mi? A Kazuáron. Ja nem, a Kazuáron nem, de úgy értem, hogy úgy egyébként. Szóval van egy Hunter's Grim, ez egy ilyen lövös lista, feedből uh, snipeot ad, és uh, mártárgetet plusz kettő, hogyha ötincsen belül van uh, friendly modell. Uh, ez a kontrolljában működik. Vannak benne buroverek, scatter gunnerok, azok ilyen sprézősek, a buroverek elbújnak, feljönnek és ebben a listában lőnek. Dry bomber bomber, az dob kettő, os erejűt. Hunter's Grim az azt tudja egyébként, hogy hogy ad minusz kettő armot, minusz kettő defet spellből, és ami fontos, még fontos lehet ebbe, hogy illetve kizárja a hílt, tehát, hogy az bárkinek szívás lehet, aki ilyen számít erre, és gyakorlatilag ennyi a lista, feat, snipe, lő, és minusz kettő arm, minusz kettő def, ezen kívül van benne egy horgó Iron Style, nem rakod be mellé semmit, vagy valamit belakoksz mellé, mert 5 pont van adírva mellé. Mindegy, lényegtelen, menjünk tovább. <gül> ö, van Már egy. egy Rakadod be 5 pont, vagy hogy? Hát ez három. Hát át. ez ö, úgy van, hogy izja, hogy egyre olcsóbítja a Pyrt vagy a Slack trot, de még így csatom hogy nyittak bevenni egyébként tényleg. De hát akkor mivel jöhet ki 5 pontra? Semmi van. Oh, oh. Semmivel. Semmivel. Semmivel. Semmivel. Tehát én nem tudom, hogy ez hogy működik. Mindegy. Igen, Ö, á, itt más hibák is vannak, az Impaler, az hogy lehet, hogy csak négy pont. Az Impaler? Az így öt, van. Az, az öt pontos. Igen, igen, igen. Ö, hát, ez nem tudom. Összeszámolom gyorsan, addig addig beszél mások listáról, hogy ez hogy. Igen, hogy a Madra Ironhide pedig az Infantry lók, aki nagyon durván páncélt. Neki van egy Blood nevezetű spellje, amire oda kell figyelni, ami plusz egy kockát ad a damage roll és, és gyakorlatilag ad még killing round-ot, tud adni, meg tud még warpass csinálni, de azt soha nem csinál, mert 5 fury is csak szegény, és azt csinálja a feedből, hogy a kontrolljában újra lövet, vagy újra üttet, de csak immediately, tehát mindent előtte pozícionálnod kell, amit akarsz üttetni, vagy lövetni, és ez egy treasure, hogyha mili, tehát mindenki, aki a, de viszont csak enemire, tehát mindenki, aki az enemi, tehát aki benne van a reach az adott modelleknek, azok, azokra re tudsz adni egy ütést, aki a kontrollodban van, és gyakorlatilag ennyi. A dolog nagyot tud ütni, meg az infantri is, izé, nem mondjuk 35 pontból több, én amire rájöttem ezt a mi miközben játszottam ezt az egészet, um, ugye játszottam ezt VTC-n is, meg játszottam egy kicsit előtte is, VTC-ről a felkészülésként, VTC én is úgy hoztam a Troll Axeert és a Mauler, de az Axeert most már soha többé nem raknám bele. Tehát, hogy így... Most már soha többé. Ez jön, egy 30 meg... pontos lista ez a Hunter's grim így. Nem tudom hát, valami kimondanat. Meg, megnéztem, mert ő először ilyen sima Ctrl-C, Ctrl v küldte el, és utána próbálta beügyeskedni ide, az van, hogy a troll impéler ugye 5 pont, és a, a slack troll van betéve a horgol alá. Tehát az úgy 3 meg 5. Uh -huh. Tehát akkor így ez effektív. Akkor meg egy pont a több? Nem. nem, akkor pont jó, mert a slack troll az 5 pont. Ö, én összeállítottam és tehát pont 35 pont jól jön ki, mert a slack troll alapból 6 lenne, és horgol csak Aha, 5. Igen, és a Impéler az pedig elírás, hogy 4. Igen. Ö, úgyhogy jól jó jön ki pont ja, a lecsúszott a Hunter's a Csillag 4 aha, igen ja, ja. úgyhogy jó. Ja, jó. ez a két lista, és ja, a Madra fogja felrakni az ellen, ami ellen kell ütni meg erősen, ugye azt be lehet nézni hogy az ugye lőhetett lő, is újra és van a Madra Haid, tudja dobni a fejszéjét is 15-ös arapelővel, tehát ez ugye mint egy ez jó egyébként belegondolni, és, és azt is újra el tudja dobatni, és mivel az ő aktivációjában van, ezért mindkettő dobását tudja búsztolni. Én így öltem meg múltkor csatacsiga ekreoszát, hogy kettő 19-es erejűt, Dobtam rá, mert úgy volt, hogy ott van a maulered, az ugye ez egy dobó dolog, tehát az erőd hozzáadódik, 18 plusz a kö 19-es erő, és tudsz kettőt busztolva dobálni. Hát, ha igen, igen, vonzos is ráadásul, ugye? Ja, igen, igen, igen, Meg busztolni mindkettőt, és még ugye meg tudod, meg tudod előtte próbálni azt, hogy, izé, hogy az impélerrel, hogyha van, de itt sajnos nincs, pedig az a jó kombó, hogy izé, én hozok impélert mellé mindenképp, ugye tudsz neki ki adni, és fire viszont 12-re fenyeget 16-os erővel a kövekkel, és ugyanúgy meg tudod boostolni mindkettőt, és az impélerrel ugye még a kritikál, hogyha bejön, akkor még nokdános is lesz, és van egy hatos alapratja, mondjuk azért eltalálja átlagra búztolva a 16 is, de azért jól fog jönni az, hogyha véletlenül nokdán lesz vele, és akkor ennyi. És akkor már kezded túlságosan belehergelni magad ebben, úgyhogy lassan szerintem menjünk aludni. <gül> <Mi> <gül> Jó. Az, <hogy> így <gül> Kezd így hegjó, a szája, hogy 19 es erővel dobom a... <gül> Ú, hát, az nagy izé, az nagy ilyen pénis növelő dolog. Na mindegy. A tományan uh, is nagyobb. Így van. Ez, ez, az, semmi nem lő 19-es erővel a játékban, csak ő. Hát azért. Mi 19-es erővel? Hogy hát Van például... Hát így összecsalva például a ravagor, hogyha rádrakok egy, egy mi az, parazitát, meg egy kiszofliliszt. jó, de nem úgy, hogy lecsökkented az övéét, hanem te. <tos> te. Nem. Bet, ne ne, csak vele. bufolni lehet, de bufolni nem. Így ér. van, ez ilyen troll taktikat, csak bufoljál, ezért. Ne, ne így szívjad le, így ad a sört, meg ilyenek. Azt mond még el, hogy a buró erre az mit fog itt csinálni, vagy ezt Melyikben? Hát ebben a madrakban. Ja, a madragban, azt fogjuk csinálni, hogy nem fog csalni, és ezért, és ezért nem fogja rárakni rögtön az app képet a Unitra, mert amint elburóvol, az leesik róla. Úgyhogy nem fog úgy játszani, mint én két hónapig vele. Cserébe, cserébe a, van egy point blank fegyvere, ami... 14-es erővel tud ütni, viszont ha a Black fury rárakod, akkor ez a 14-es erejű ütésre is vonatkozik, és akkor lesz egy kicsi erejű keze, ami 8-as erő, de általában azzal rohamozik, akkor ez 4 kocka, tehát átlagra az egy olyan 14, tehát 22-est fog ütni, meg lesz egy másik keze, ami pedig 14 plusz 3 kocka, ami pedig sokat fog még jobban ütni, igen, tehát az király nagyon, és 2-t fog ütni, ugye, és, uh, és kolosszálokat fognak megölni, ha. Így van, így van. Viszont másik csalás, amit én szintén elkövettem, hogy egy buró order után nem adhatsz ki még egyet, ugye nem tudod kétszer bebújtatni a föld alát a bunyikat, úgyhogy én csomót csaltam, de szerencsére a legelső játékomban... De szerencsére az időd mindig lejárt, úgyhogy igazából. Így van, tört, így van. Is de izé de erre szerencsére a legelső játékban figyelmeztetett a, a görög játékos, aki egyébként bíró is otthon. Ja, a vt a VTC-ig végig csaltad a War Machine exactly. Jó. Így van, szerencsére versenyen madrakkal egyszer sem nyertem, úgyhogy nem, senki nem mondhatja egyszer azt, hogy biztos hogy, hogy nyertél vele. Mikor? Amikor be kell dominálni egy zónát, és ott néztük, hogy mindjárt le, mi lejár az időd. Jó, de az vtc volt, ott már szabályosan játszottam el. Ja, hogy VTC előtt nem nyertél. -e. E nem tudod, a csalásának ez az állam. Lát, ez, nem, ez ez igen, igen. Tisztest, igen, karma. Az csalás nem nyer. Ha mondjuk erre tudnék ellen példákat hozni, de most abban nem menjünk bele. Én emlékszem, hogy egy moskos szemét a játékos, aki csalált ellenem is nyert. Hol volt ez? Védj Az véletlen volt. Aha. Az véletlen volt. Nem mindegy, lényegtelen. Az a lényeg, hogy tapadjon a bélyek, szóval ez fog ütni, mint az állat, és nem fog kétszer burovolni, és nem fog izéje, ja, és egyébként a fitet se sem használhatod a kis kézre, illetve a nagy kézre, ami mindig úgy szoktam mondani, az a 14-es erő, mert point blanket csak aktivációban használhatsz, tehát freestyle-ot csathatsz vele ezt hmm. érdemes hmm. tudni, és így lehet szopatni így az ellenfelát, hogyha nem tudom, nincs tisztában az ilyen szabályokkal, és így akarod húzni az idejét, akkor így, így sétálhatsz el mellette, és akkor így hívhatsz bírót, meg így kizáradhatatod. De én. ezt csináltad a VTC-n is. Mi? Dehogyis. <gül> <gül> <gül> VTC-n nem csináltam, miért VTC-n csak amikor rúzok játszottam az elva ellen, ott óráztam ki ezzel, hogy akkor miért ki újra, meg minden, nem végül szegény feladta nem, is elege volt utána. Igen, igen, igen, igen. Na mindegy, lényegtelen, úgyhogy úgy, hogy erre kell figyelni. Madra fog nagyon ütni, Grimm pedig nagyot lőni. De Grimmnél, ugye, ami megakadályozza a mágiát, az ugye nem fogja úgy tudni felrakni ezt a mínusz kettő, kettőt, illetve mivel nem látok semmi, hát a big buroverek azért tudnak tarpítkedni, meg úgy de hogyha bejutottál már hozzá közül, akkor azért ott eléggé nem fogja túl sok minden megakadályozni, viszont a scattergun azok viszont klíresek, tehát hogy ezt benhagyja hátul, és bármilyen tarpitet feltudtatsz, akkor nagy eséllyel azokat kisprézi. Ki, ki úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy valami hogyha viszont, hogyha valami magas páncélosat beviszed az arcába, ez a lista nem fog csinálni semmit. Mm. Tehát, hogy, hogy, hogyha, hogyha be tudsz egy olyan kombinációt, tehát, hogy ott van egy kolosszál. Kolosszálra mondjuk rádobsz kettő, kettő bomber lövést, ami mondjuk kolosszára rá tudott tenni a 2- kettő 2 kettőt, akkor az mondjuk úgy nagyjából csinál valamit, és utána viszont a kolosszál már ott lesz az arcában a a bombereknek, meg ilyeneknek, tehát már nem fognak azok csinálni túl sok mindent, és onnan elkezdődik a szívás, mert ugye ott nem fogok túl sok mindent már csinálni. Itt, hogyha ezen a listán játszod, akkor gyakorlatilag próbáld ezt megoldani, hogy bejuttatod a magas páncélos figuráidat az arcba, into the face. Ennyi. Így van. A leadott listáknak akkor a végére is értünk. A nem leadottak, csak hogy így tisztában legyenek az emberek, még lesz várhatóan egy Kador, egy Retribution és az említett várhatóan szinte janos. Ki a Kador? Csak, Dobák Zoli? Uh, Mille Csabi. Mille Csabi, aha, aha. Igen, úgyhogy ott lesz egy kis Butcher 3 is valószínűleg. Ha. Hát ha a Dobák Zoli jönne, akkor is akkor lenne. Is lenne, igen, igen. A, a Retribution meg valószínűleg a NoGradityBid, de ő még nem konfirmált elvileg. Úgyhogy jó sokan leszünk. Móred, Tibiú meg Légióval szólt, ugye? Meg Retribius Ez a két frakciója van, igen. De lehet, hogy Légiót hoz. Akkor... Egy lá lány frakció mind a kettő, nem? Te melyiket, mivel is most? <gül> De azokból a kemény férfias vorlokokkal Na van, megyek. Na van, most rá próbálod kompenzálni. F kanyarott, F erdültél. E f kanyarott? F Elf Na jó, hát akkor mi is más hátra, mint hogy megköszönjük. előre. Hú, oh, viszont izéltem. Egy-egy izét egy, -egy plug tehetek bele? Milyen plugin? Mi? Miben? Annyi, hogy izé, hogy izé, hogyha ezt valaki végighallgatta, és mert az a lényeg, hogy most rájöttem, hogy szívesebben játszanék uh, szörkülel, mint menottad, úgyhogy menottad, oh, megszabad. <sítható> <sítható> Úgy, hogy megszabadul. Úgyhogy, ha mert kell valakinek izé, kell valakinek menott, akkor nekem van eladó. Ezt let letörlöm az egészet, kés. kés. Ezt, <sítható> ezt is letörlöm, de komolyan. Miért? Hogy lehet? <sítható> és mikor írtad, hogy bementél a támaszpontba, és megvetted a izét a e Krügert, meg a kromakot akkor majd Oly, ne, ne, ne, ne, ne. De miért ez most miért? Hát most vetted azt a rohadtákatot. És? Mit érdekel? Most nem az a nélkül, hogy valami rössz, mert a műzékon. az polé. a nélk, hogy a, a pénzt. <laughs> hát nem, de ha most jobban van kedvem azzal játszom, akkor... <coughs> Istenem. Jó, nem baj, legalább lesz trollom is, meg orvosom is, ne a s***ára. is megvertetem, nem ezen ezen Köszönöm, tökéletes, pán tökéletes pán teljes menott van. hamarosan 30%-os áron lehet majd menott meg troll figurákat. Az a baj, hogy megint úgy kezdem elárulni, hogy még csak meg se a fele. Tehát, hogy így... Nem érzem, hogy nem kell Na jó, mindegy. Úgyhogy így. De mindegy lényegtelen. De ha mégis kell valakinek, akkor szóljon. Mert van. És tök jó. Aha. És a menott az most pont nagyon táp. Nagyon ja tán. nem. Így van. <laughs> ja, ne. Viszont a baromi népszerű, úgyhogy ha valaki meg számít, akkor... Ha valaki szeretne ilyen skill listát, hogy... Tíz darab uh, Nice Exemplár unit, vagy ilyesmi, akkor az most bevásárolhat borkitól Nincsen Nincs olyan van Csak van, van, van, van, van sok minden, akit érdekel az, izé, az. Az írjon rám Facebookon, vagy a izé, nem tudom, Twitteremen, meg, meg a fanpage-emen, meg a... Fanpage-en? Remélem, beszedünk talán valami pénzt, hogy reklámot tett ebbe a műsorba. Igen, ezt érzem, ki kellett volna valahogy sípolni, vagy valami szörnyű zenét gyorsan rákapcsolni, vagy valami... Ez nem elég szörnyű, nem tudom. Jó, Azt hittem, hogy egy órás lesz ez a műsor. Figyelj, most azzal, hogy gondoljátok bele, hogy megveszem a sok figurát, és, és aztán elárulom olcsóbban. Elárulod az a Az igazából a magyar a a metának az csak jó. Viszont figyel, sok figyel, figura lesz olcsóért, nem? Jaj, hát köszönjük, hogy Felikám módjára a saját vérendet átlálogat. Miért? Hozd el a szegény a én, én ilyen vagyok, srácok. Én ilyen vagyok. Tudjátok, Szenz, ez mindenhezetlenség csak. Igazából. Jó, ja, azt az nem bírom vallani, <gül> <Akatt. gül> <gül> ez a podcast, mint azok a szarok, amiben adna a vihognak a hülye -e. <gül> Na, jó. Mi is Mi is már elmutultunk egyre most már remélem tegnap nem hallgatja meg senken Na jó, menjünk aludni. Jó van, sziasztok. Jó valami.